Vajne razloči, zaveljujemo treti gimnaziji Malibor, s tih, ki so predavali predavanj, ki so zanimivo za današnji čas. Zofini, ljubici, kot tektorni, kot elektronni potencijal tega mesta so vedno tako prijazni, da nastopijo naproti in nas razsvetljujo, ter preminitijo svojimi izpoznanji. Eh, dr. Gorisa Lezniha, veliko so poznati sredstva javnega oveščanja. Če tako temu pravijo sodobni otroci, pogugljate, najdete marsikaj, je profesor na filozorstvu prezumar in morožo z filozofije in bo danes pregovoril morda o najnetvjetnejšem orožju civilizacije. V mislih ima sovražni govor se sem tisto, kar je njega lahko. Pravzaprav v današnjih časih izhaja nekaj in bi bomo radi mi, skupaj z našimi dejaki izobnili velikim vlogu, da se ne bi polovilo nekaj, kar se je spočelo že v 20. in 30. letih z zadnjega stoletja, bližnje tisoč in se je izteklo v nekaj, čim se človeščno upam, po, bo v podolščju stizovima. Kako se Najprej seveda hvala za to prijazno besedo gospodu ravnatelju, prav tako se zahvaljujem profesorju Andreju Adamu za povabilo, da sem lahko danes tukaj. Kot tudi zofine lovincam društvo mariborsko naddružstvo a recimo temu humanističnega društvu, ki pravzaprav ta ciklus kot že mnogo drugih poprej organizira. Pravzaprav sem tudi sam član tega društva, tako da bi lahko rekel, da imam kar precej izkušen o tem, kakšne učinke imajo to vrstna intelektualna zborovanja v mestu in bi v tem lahko napisal debelo knjigo. Zdaj, a, moja današnja predstavitev, kot vidite, bo posvečena vprašanju sovraštva, a, a, konkretno sovraštva do beguncev v Sloveniji, se bom na slovenski prostor. A, sam bi dejal, da je to neka zelo akutna, dramatično, nevarna, tema, ki smo jo pričali, pravzaprav ne tema, problem, ki smo ga pričali bi ga seveda morali tematizirati na številne načine, žal se to ne dogaja. Danes se je se potrudil, da bi stvar predstavil, kar, kar se da na enostaven način. Sprej, tako, da bi me dijaki kar se da dobro razumeli, tako da bom zelo šolski. Če mi slučajno ne bo uspelo, se seveda priporočam da me a, pri tem korigirate popravite. Zdaj, a, sam sem zelo rad aktualan, pa bi začel morda kar z današnjo naslovnico večera. Če, če slučaj nekdo kdo med vami prebiral današnji večer, potem je lahko vidu da je ta naslovnica z osnovno temo posvečena Nečemu. če bar oni sami pravijo pri večeru, novinari večera pravi socialni eksperiment, namreč ena izmed novinari večera se zločila, da se sprehodi po Mariborskih ulicah oblečena v tako imenovanje Nikah. V bistvu so, če pogledate na spletno stran, temu priložili tudi video posnetek, kako je stvar pravzaprav izgledala. In ne samo, da je to naslovna tema današnjega večera, dejansko je tudi to poglaviten tekst, ki ga potem najdemo na drugi strani večera, se pravi sestavljen poročila o tem, kako je ta socialni eksperiment izgledal, kakšne so bila spoznanja, pravzaprav teh spoznanjih ne, bemo, ne, ne zvemo veliko, in stvar je z komentarjem novinarja Vasi o o tem, kaj najme ta socijalni eksperimen prav pomenil in predstavljal. Zdaj, zakaj vam to omenjam? Omenjam za zato, ker se mi zdi, da je bil eden od a, eksplicitnih namenov novinarjev večera, pravzaprav izmeriti, na kakšen način se v Sloveniji dejansko dogaja nek psihološki fenomen, ki bi mu lahko rekli strah pred tujci, ki bi mu lahko rekli strah pred islamom. Vi veste, da smo se znašli nekako celo pred pobudo, da bi v Sloveniji uzakonili prepo prepoved nošnje burke in Nikaba. vsaj ta neznatna razlika med nikabom in seveda burko, ki je v tem, da je za burko značilna mrežica na očesu, tem, ko za nekaj te mrežice sva ni in ena izmed, bi rekel, implicitnih idej tega eksperimenta je očitno bila v tem, da bi se ugotovilo ali smo Slovenci pripravljeni, na, ne, ali pristajamo na to vrstno drugačnost, na recimo muslimansko kulturo, na recimo muslimansko večilo in tako da, ne. Zdaj, če bi prebrali, mi ne bomo šli v to medijsko analizo, ampak če bi prebrali a, ta današnji prispevek na drugi strani večera, spre pored druga stranjstva celoti posvečeni te zgodbi, potem bi seveda videli, da so bila stališča reakcije Mari Borčanov relativno zelo različna. Ne? Se pravi, gospa na tržnici je novinarka v nikak razumela kot nekoga, ki si silno prijazen, pa pohvalila njeno slovenščino in tako dalje. Ne? A, ni čisto jasno, je bila tako prijazna zato, ker je novinarka nekako bila na tržnici, pa je se vada, se spodobi, da smo do stranke prijazni, ne? ali je kakšen drug razlog, a, a, a, ki za tem tiči. Potem je bil en, en velik del reakciji Mari Borčanov Ki je bil izrazito neutralen, v smislu, da so komaj da pogledali, kaj se dogaja. Nekateri pravzaprav sploh niso opazili, ali pa so se pretvarjali, da ta oseba z nikamom ne obstaja. A, bilo je pa relativno malo, ne? čeprav tu dobene pomembne analize v tem prispevku ne najdemo, bilo je relativno malo teh odzivov, ki bi bili, bi rekel. Uh, neposredno nekosredno so vražni ki bi neposredno dokazovali nek strah, ne, tam je neka dijakinja uskliknila mogoče ima bombo, ne? uh, neka druga oseba je uskliknila neka takega, kar je šla in uh, čakala na avtobusni postaji, uh, upam da je šofer ne bodo volil ustopava avtobus, ne, in tako dalje. Zdaj uh, novina, ki je napisal komentar k temu članku, je stvar, razumel, bistveno bolj enoznačno, bistveno bolj, bi rekel, eno pomensko. Najreč, na nek način je v tem eksperiment, eksperimentu zaznal, a, a, a, a, bi rekel, poklonoma, sovražen, bi rekel, a, fobičen odnos do osebe, ki je obječeno vanitak. Kot vidite, sam govorijo o tem, da je Slovenija v krču paranoje, Govorijo o tem, da se nam pred nami vrtijo apokaliptične podobe konca civilizacije, da, predvsem, mediji in politika prispevajo k to vrstni reprodukciji a, vtisa, da se nam zaradi begunske krize, evidentno, dogaja nekaj strašnega. Najbrž tudi poslej po sveda, 13. novembru in napadu v Parizu zaradi terorističnega napada a, v Parizu, ampak. Bi rekel, njegovo ključno spoznanje je prvič v tem, da so novinari željeli nastaviti obledal v družbi, malce kasneje bovori o tem, da so poskušali biti glas razuma. E? Uh, jaz bi bil sicer zadržal, da tako zelo bi rekel, uh, vehementnih trditev, kot jih uh, izreka tukaj novinar, meni se zdi seveda, da pametne analize iz tega socialnega eksperimenta ni bilo izpeljane, a meni se zdi, da se voda daleč od da so bile reakcije tako zelo enoznačne. Zdi se mi se voda, da je morda do neke mere na podlagi tega eksperimenta težko govoriti o, o paranoji. Ne? A, predvsem pa se voda, ampak to postimo ob strani, a, ne mislim, da je ta eksperiment bil kakšen poseben glas razuma novinarjev, Sam bi bil bolj zadržan a, do te zgodbe v tem smislu, da se mi zdi a, seveda, a, to sklicevanje na glas razuma pretirano v tem smislu, da sam vidim več elementov tabloidnosti v novinarskem pristopu kot te zgodbi, kot česar koli drugega. Ne? Predvsem se mi zdi seveda, da je apsolutno nesorazmerna ta zgodba in ne sodi na ta način, postavljena ne sodi na prvo in drugo stran, to absolutno ne bi smela biti dominantna tema v večeru, ni tako pomembna, ni tako elaborirana, v bistvu gre samo poročilo starena. z terena, za tem a, eksperimentom ne stojijo dobeni sletke, dobeno mnenje, dobena, bi rekel, resna evalvacija tega eksperimenta. Zdi se, res se zdi, da, da je morda šlo za to, Da se na razum tukaj kamuflira za nekakšno, bi rekel, uh, razsvetljensko gesto, glas razuma, kot Mislim, da se ta prispevek ni bil. Ne. Zdaj, uh, zdi se mi pa lepa iztočnica za to, o čemer bomo danes govoril, ne, za sprašovanje o tem, v kakšnem psihološkem trikotniku se pravzaprav danes, uh, uh, bi rekel. Znajdelamo, ne ko govorimo o nečem, kar dejansko zgleda, kot bi rekel nastajoče, naraščujoče sovraštvo, predvsem do beguncev v večji meri ali pa v širši, širšem kontekstu tudi sovraštvo do islama. Nekako se resničnost zdi, da se pravzaprav ta recimo mentalitetna ali pa mentalna podoba, tudi Sloveniji zelo hitro spreminja v nekaj, kar bi lahko opisali kot vedno močnejše stanje a, a, a, nekega strahu, nekega krča, v katerem so se slovenci znašli po beblonski krizi in posledično tudi so vraštali, naj bom seveda nevedel nekaj premerov Tukaj imate eno simpatično karikaturo, Ne, iz uh, laboratorija dr. ne se pravi uh, strah ne kot tisti, bi rekel, osnovni ogan, ki na podlagi nevednosti uh, v kombinaciji z njo vzroča sovraštvo, ne, v tem do uh, sovraštvo do beguncev. Uh, Tule je je problemski načrt moje današnje predstavitve. Na kratko bom na začetku poskušal zelo, zelo enostavno predstaviti, kaj točno po mojem je sovraštvo, kaj točno je sovraštvo na drugi strani, poskušal se bom dotakniti tega, ali lahko v primeru beguncev v Sloveniji govorimo o sovraštvu, sovraštvo govoru, delama sem že nakazal, da je moj odgovor pozitiven da smemo, da celo moramo o tem govoriti, ne? Potem sem bom vprašal, če je točno razlika med sovraštvom in sovražnim govorom. Uh, moj naslednji korak bo potem uh, v tem uh, uh, pokazati, na kakšen način se to sovraštvo, sovražni govor, uh, uh, skepso do beguncev zrcali v neki bolj argumentacijski ali pa miselnih skemi, kako se razmišlja, kako se razmišlja o beguncih in zakaj bi smeli ali ne smeli vzeti te miselne forme za podlago a, našega prepričanja, da res ne mogo vriti sovraštu do beguncev in na koncu, če bo kaj časa, se bom sprehodil skozi nekaj argumentov, ki jih podaja najbolj slavni a, slovenski filozof, ne, dr. slavo Žižek, a, Razpravljamo o begunski krizi in fenomenu, ki rekel, vala beguncev v Evropi, a, in mimo grede daje tudi zelo konkretne rešitve, kaj bi lahko z temi begunci tudi storili. A, če si poskušamo predstavljati, kaj točno bi lahko bilo sovraštvo, kot sovraštvo, potem boste ugotovili, da dejansko resnično ni veliko razpravno to temo. Se pravi, poskusov definiranja sovraštva preprosto ni. Ne? O sovraštvu se veliko govori znotraj, bi rekel, klasične psihologije, ne? psihologije osebnosti. Sovraštvo se interpretira veliko krat na neki, bi rekel, psihoanalitični ravni, ampak v domeni teorije družbe, v v domeni sociologije, na razpravam o fanatizmu, toleranciji, rasizmu, nasilju in tako dalje, homofobiji, a pametne definicije, pojma sovraštva, pravzaprav nikjer ne boste našli. Zdi se, ko da je pravzaprav to nek naprej samomeven pojem, ki ga ni treba kako posebej definirati. Ne? Zdaj ni jasno, ali je samo meva za to, ker se predpostavlja, da ga je treba vzeti za področje, področja osebnostne psihologije in preno, enostavno prenesti a, a, a, in postaviti v polje sociologije, ker ima enake očinke ali ne, ne, ampak kot rečeno sociološkega polna sovraštva praktično ne boste našli, neče definiranega, ne? dovolj elaboriranega. Zdaj, a, seveda, na neko prvo žogo bi lahko rekli, da sovrašna neko globoko čustvo nastanje, zavračanja, sovražnosti, gnusa, zelo veliko krat se pojem sovraštva povezuje z pojmom jeze ali besa in seveda lahko bi rekli, jasno, da tako kot obstaja sovraštvo, ki je proti sposaljezniku, obstaja paralelno temu tudi sovraštvo, ki je upirjeno proti skupini ljudi, proti neki entiteti, proti bi rekel, neki etni in tako dalje tako naprej. Zdaj, to je ena stvar. Če bomo razpravljali veliko sovraštv, bomo videli, da imamo na, na, tukaj velike tamne lise, a, ki so neizpolnjene. Druga stvar je seveda, še bolj problematično. Namreč, zelo hitro lahko gotovimo, da sovraštvo je realni fenomen, na zlicstemu, da ga nismo sposobni ali pa ga še nismo dovolj natančno definirali. Sam bi seveda govoril o tem, da obstaja nekaj takega kot psihopolitika sovraštvo. To pomeni, politika poskuša veliko krat na neki ideološki ravni Uporabiti sovraštvo za to, da bi dosegli svoje partikularne cilje. Ne? Se pravi, obstaja neka tehnološka platforma sovraštva, znotraj seveda, so lahko to isto sovraštvo, neka oblast, ustrezno kanalizira, zato da bi jasno, bi rekel, svoje a, učinke dosegla. Jasno, ne? A, če sta na primer dve državi, v nekem konfliktnem odnosu, potem se bo zelo veliko krat zgodilo, jasno da, a, bo, da bodo predstavniki oblasti prve ali druge države, tako ali drugače poskušali nastopati z nekimi ne, sovražnimi argumenti zopar drugo državo. Ne. Zdi se mi recimo, da se v zadnjem letu a, izrazilo, da to smer nagnilo, a, nagnilo to psihopolitično dogajanje med Slovenijo in Hrvaško ne, zaradi arbitražnega sporazuma. V zadnjem času seveda tudi zaradi beguncev, vi se boste spomnili v zadnjih mesecih, da je bilo veliko o tem, kako a, bi rekel, ne, Hrvaška uporablja begunce na ta način, da razume svoje ravnanje kot avtobusni prevoznik, da se mu dostavlja begumce na nejo Slovenijo, na mesto, da bi jih popisala, registrirala in kod dalje. imeli ste to dinamiko sovraštva, ki se odvija z ene proti drugi strani. Ne? Sprej, ta element definitivno obstaja. Se pravi, uh, uporaba ali pa zboraba sovraštva kot nekega kolektivnega čustva v, v pridržavljanji za neke politične potrebe. Ne? Lahko bi, recimo, Razpravljali o tem, seveda, kasneje bomo videli, da, da se vsaka oblika, ki skrbi za varnost, če ni nujno, oblika sovraštva. Ampak lahko bi, recimo, zdaj razpravljali o tem, kako je mogoče, da smo v Sloveniji tako samo samoumevno sprejeli, da je treba našo južno mejo ograditi z bodečo žico, ne? Če bi to analizirali, bi videli, da je zatem stala cela linija skecevanj slovenske vlade, mira cenere na to, da Slovenija mora rešiti svoj varnostni problem, pa svoj komunitarni problem in da dejansko ta žica rešuje vkrati oboje. Ne? Seveda se zdi, da je ta moment po eni strani zelo težko obraniti, ampak, jasno, ne? danes večina slovencev misli, da je ta rešitev za boderčo žico prava rešitev. Uh, imate izrejelsko sociologijo nizo Jana, ki v svoji knjigi z naslovom The Ideology of Hatred uh, govori o takoj objektem oziroma objective hatred, ne? Uh, sovraštvu, ki je odgovor na zatiranje, uh, ne? se pravi dominantne uh, skupine, ljudi ali vladajoče politike, in potem govorijo o ideološkem sovraštvu, ki je pravzaprav vse le nekaj, odgor na strah. In eno od ključnih vprašanj, bi rekel, v kontekstu begunske krize je, na kateri točki pravzaprav se sovraštvo resnično razplamteva in izvira iz strahu. Zdi se, da so pojme strahu in sovraštvo precej povezana in da je sovraštvo tako ali drugače običajno posledica strahu pri ljudeh, da je neka nadgradnja, nek korak naprej od bi rekel, občutka strahu. Zdaj, če sem zelo konkretan nekaj dni nazaj ste imeli seveda lep primer tego, tega, a, tega dokaza, da smemo govoriti o sovraštveni legumcev, namreč a, imeli ste napad na objekt islamske skupnosti v Ljubljani, ne, a, ki je po mnenju samih muslimanov bil nekaj, kar je bila posledica sovraštva. Meni se seveda zdi, da ko se sprašujemo, da bi rekel, kaj je pozitiven primer sovraštva, ne, glede na to, da so najbržo mnenja pri ljudih razdeljena in to, da tisti, ki skoraj drugače manifestirajo sovraštvo, niko niso pripravljeni reči, ne, Da so njihova ravnanja tudi sovražna, da je metodološko in sicer najbolj korektno prašati objekt sovraštva, ne, na kakšen način on čuti dogajanje. In zdaj, v tem primeru se je zgodilo ravno to, ne, po tem napadu, ko so pač, bi rekel, neznanci poškodovali vhod v ta islamski torej objekt islamske skupnosti v Ljubljani, ste dobili izjavo te islamske skupnosti, v kateri ta islamska skupnost govori, kot vidite, o čem. Ne? Govori o, bi pozivanju pozivanjem, hujskanju ljudi na lič, muslimanov, nikove skupnosti. Govori o tem, da obstaja ta to medijsko sovraštvo, se pravi, da mediji, instrumentalno pomagajo poširjeno tega sovraštva in da so oni v tem primeru pač enostavno žrtev tega sovraštva. spremeni se seveda zdi, da takrat, ko nekdo sebe prepoznava kot objek sovraštva in so, bi rekel, na delu neke realne, konkretne posledice, da, da bi, a pa, recimo, dokazi, da bi smeli govoriti o sovraštvu, primeri nasilja, Poškodovanje lastnine ali poškodovanje telesa, da bi v tem primeru, seveda, morali a, a, vzeti za tega, tistega, ki o tem so rečeno: resni, te besede, ne, a, a, bi vse le morali vzeti za na podoben način, kot ne vem, takrat. A, a, a, a, ne vem, ženska, ko je posiljena na znani, da je bila posiljena, moramo vzeti za res svojene besede in potem pogledati, ali držijo ali ne. In običajno se dovim, da se vada a, take ocene držijo. Sprej ta dogodek 29. novembra letos, nekaj dni nazaj, a, imamo zanimivo situacijo, bi rekel, medijsko situacijo, sami presodijo, da so objekt sovraštva, se odzovejo na, a, bi rekel, a, ta napad na njihovo stavbo z zanimivo mislijo, ne, kot vidite v naslovu prispevka na MNC-ju, naša ljubezen do vseh ljudi je močnejša od sovraštva določenih medel do muslimanov. Zdi se da so muslimani, naj da je muslimanska skupnost v Sloveniji pravzaprav okrivila, v prvi vrsti okrivila uh, za promotorja sovraštva slovenske medije. Mediji, viste ste tisti, ki promovirate sovraštvo do nas in to, kar se je zgodilo, razumemo, kot, reku neka, kar se je dogodilo za pomočjo medijev. Imate, bi rekel, uh, lepo reakcija na to, ki je reakcija z pozicije moči ljubezni, se pravi, čeprav na sovražite, je vaša ljubezen, naša ljubezen do vas močnejša od vašega sovraštva. Ne? Bolj uničujoče kritike sovraštva, kot je to, da ponudite ljubezen, pravzaprav ni, ne? v zamena, ne? To, je, a, a, a, to je bila, če se prav spomnim, a, tudi osnovna misel Stoltenberga, nekaj let nazaj po tistem pokolu Andersa Brejnika, na norveškem, ko na mesto gneva in sovraštva ob tem množičnem pokolu nedožnih ljudi izjava nekaj takega kot a, karkoli se je že zgodilo, ne, a, smo še močnejši in tisti, ki nas sovražijo, bi rekel, ne, poskušamo tolerirati. Cevotko, mislim, da je šlo za nek diskurs tolerance v tistem primeru, prej ni šlo za a, tisto neko volno napoved ne, a, proti domnevnim teroristom, šlo je za nek zanimiv diskurs ljubezni. Ne. A, zdaj, če se vprašamo, ali to so do muslimanov in beguncev, medij v Sloveniji res podpirajo, a tem danes ne bom to govoril. Ne. Potem bi rekel, ja, odgovor je evidenten, imate cel kup medijev, ki počnejo točno to. Ne. In bom navedel samo en primer. Ne. Tisti dan, ko se je zgodil napad na, ta, na to stavljo v Ljubljani, ta isti dan in nekdo, ki je odstipal stran reporterja Janšovega tednika, Dobijo naslednjo naslovnico, na kateri je lahko prešpel, a vidite, ne, prešpel vse prispevke in ugotovo, da so praktično vsi prispevki, ki so bili zbrani, namenjeni problemu muslimanov v Evropi, problemu beguncev v Evropi in vsi imajo veliko ta diskreditacijski diskriminacijski, sovražni predsnak. Prav vsi, recimo vključen ta glavni ima naslov muslimanski emigrati, po Evropi Evropi s sposebevanje. Če bi nekdo naredil analizo, poročeno na je reporterje za zadnje dva meseca, bi videl, da je seveda ta poiskaški diskurz proti muslimanom neverjeten. Kar je, edino, kar je bolj neverjetno tega poiskaškega diskurza, je samo to, kako je slovenski novinarski ceh strpen Do tega poskusnega diskurza. Proti, obejeno, oposobljeno, dobenega do poskusa ustavitve. To je edino, kar je bi rekel: reče od tega poskusnega diskurza. To, da je novinarski v Sloveniji je tako zelo vse eno, in je uspel biti tako zelo, zelo neuspel, rekel bi, toleranten do tega diskurza. Imate prispeve Krejčijev, ki seveda govori o tem, kaj je treba zaraščati in ali imate prispeve seveda Gregora Prejaca, ki je kolumnist, reporterja in pravzaprav dnevno piše o tej islamski nevarnosti, ki nam pre, pre, preti v Evropi in ki nas bo vse v gonobla, dejansko gre za islamofobično o, o, prepričanje in stališča. Imate, bi rekel, tekst o protestniku v špilju, ki zahtiva zaprte meja, potem imate tekst o tem, kako najbi se z vrat migrantom odpovedali v praznovanju potem imate tekst uh, Damirja Črnčeca, seveda o tem, kako je treba po planu zapreti južno mejo, potem imate uh, uh, tekst o dogodkih Parizu in podaljem, tako naprej, od teroristične vrožnje do, do desno. Ne? To je evidentno diskurs, pri katerem seveda ne gre, pazite za to, da je treba zdaj teroriste, ki so na delovajo ostaviti, gre za, seveda vzadnjo za taj načaj med teroristi in begunci. Prav vsak begonec je potencijalni terorist, zato je seveda dopuščati ta begunski val v Evropi nekaj, kar pomeni podpirati terorizem. To je seveda ena od premis, ki jih boste vedno znova doživeli. Ne? Nekaj dni nazaj ste potem jasno dobili na odelovanju Isleskov, praktično v kateri dan bi pogledali nekatere slovenske medije, bi dobili to eksplicitno agendo izkaštva proti leguncem. Ne? Islamska republika Slovenija praktično, domnevno levičari v Sloveniji so malo danes že ustanovili, Islamsko republiko s prenevarnosti tukaj, Je preteča v vsakem trenutku in tako dalje, te številki potem najdete na vedelji lokacije možnih terorističnih napadov v Ljubljani, spremate Atlas, kje bodo vse v Ljubljani vtarni. Ne? Skratka, stvar je tukaj, razlogi, da smo glasno problemi so maksimalni, se znam, kje bodo napadli, je dan straj najboljše, seveda, da se tem lokacijam umikamo. Mar Mariborče ni v verjetno dejali najboljše, da ne gremo v Ljubljano. Ne? Ali mogoče bo v naslednji številki seznam lokacij v Mariboru. Skratka, taj diskurs bi rekel zbuje strahu, strahu, kot pravijo v angliškem jeziku fear mongering. Ne? ali izbojene sovraštva. Hate mongering je geslo dneva. Zdi se v delenem delu slovenskih medijev to geslo dneva, ne mine ura, da vam ne bi postregli za novim dokazom o tem, kako nas je upravičeno strah, kako se moramo upravičeno batiti, da bom se umislema, in kako seveda nam ni pomoči. To je še en primer bi rekel, lahko bi zdaj v vam navajal, verenite, na stotine davo takšnih iz kateri bi lahko razbrali, to primarno bojazen da smo Slovenci ogroženi. To je zdaj misel. Strah nas je upravičeno, Slovenci smo ogroženi, Slovenija bo čez nekaj let postala muslimanska država, če niče se ne bomo starili, in seveda tačno, kot smo, strahopetni, niče se ne bomo stvarili, to je zadnji čas, da, da zavihamo rokave in se začnemo govoriti, proti islamo. Um, to je zdaj ena stvar. Druga stvar, če bi pogledali jasno, ali to našo tezo o sovraštvu v Sloveniji podpira v javne dneske potem bi seveda videli, da teh zelo eksplicitnih razprav o tem, A, a, a, ali obstaja sovraštvo, do islema, sicer ni veliko, je pa relativno dovolj, bi rekel, teh posrednih indicov, ki govorijo o tem, ali smo Slovenci strpni do beguncev ali nismo, ali se nam zdi bodeča žica prava, rešitevjo se nam ne zdi in so navljene, recimo na eno od teh iz centra pred nekaj tedni je bilo, ali se slovenci počutijo ogrožene zaradi beguncev, odgovor je bil v največjem deležu, zakaj, za pa zakaj, odgovor je bil zaradi drugačne kulture, zaradi nevarnosti konfliktov nasilja, zaradi konkurence na trgu delovne sile a, in tako dalje, tako naprej. Ne. to, kako malo beguncev iz poh pripravljenih v Sloveniji, zanemrljivo malo, je sva ta tretji razlog a, relativno Ne navadem, ne? A, ok, Potem, če bi pogledali vprašanje, te ankete seveda zelo lahko relativiziramo vsake posebe, ne? ampak če bi pogledali delovo anketo, kjer se sprašujejo, kjer sprašujejo slovence, ali smo strpni do tujcev, potem bi videli, da je zmagal a, a, odgovor, da nič manj nič bolj kot drugi narodi. Ne? A, da je potem bil drug, drug najpogostejši odgovor, da ne strah pred drugimi je močno zakorenjenjen v a, a, a, naši družbi. Ne? Kot vidite, če je metodološko a, a, a, ta možnost odgovora malce smešna, ne? ker seveda ne odgovarja na iskolišno vprašanje. Se pravi, če je strah močno zakorenjenjen v naši družbi, ne? potem to ni dobena Uh, bi rekel za to, da je ta strpnost do, do, do tujcev lahko kaj večja. In potem, seveda, da, da je da se je na begunsko krizo, potem imamo vprašanje: Nestrpnem odnosu ljudi do beguncev, ali to je tudi začetne faze. Ne? Jaz mislim, da se je ta številka zdaj zmanjšala, takrat je bilo še zelo veliko ljudi, ki jih je motilo. Ne? 68% ljudi je motil ta nestrpen odnos do no deguncev, nisem več pripričan, da je tako velik procent tudi danes, kako se je po vašem mnenju odzvala Slovenija, sprej imate, a, to zmerno zadovoljstvo na tem, da se odzvala tako kot je treba. Ne? Potem imate to ta vprašanje povezano z žičnato ograjo, sami ste seveda že opazili, da se je javno mnenje popolnoma spremenilo na začetku, tem septembre ste imeli zelo veliko nesplatovanje, žišnjo ograji danes, izneval dan, jasno, ta procent tisti, ki pravijo, potrebujemo, žišnjo ograjo, raste in je ravno nasprotem ne, a, tem statistikam. Ne, a, ne. Sprej, zato, ker je mađarska postavlja to ograjo, se je daleč, največ v tem, to nespremljivo, danes je ta seveda, statistika popolnoma drugačna, tačna, približno, ne? ali podpirate, to je epicenter, november 2015, ali podpirate, kot vidite, za, in celo, če bo postavila Nemčija ali Avstraja ti pa smo od 70% za, spre to mnenje se je tukaj seveda, zelo hitro spremenilo, kaj občutite ta anketa se mi zdela zanimiva, kaj občutite ko gledate posnetke beguncev, ko vidite da večina ljudi odgovori strah. strah. Se to podpira to našo osnovno uh, tezo, da begunci resnično predstavljajo nek objekt, ne, zaradi katerega smo so Slovenci prestrašeni in posledično se mi zdi seveda tudi uh, Begunce, tako in drugače, vse nekem delu, sovražimo. Ne? Ali podpirate odločitev o napotitvi vojske na južno meja oktober, da konec oktober, ko vidite, intervencijo vojske na južni meji. Um, odprta vprašanja, jasno ne? Kaj je, kaj točno predstavlja sovraštvo in kaj ne v reakcijah javnosti kaj nam lahko te ankete dejansko povedo, fenomenu sovraštva, seveda tudi, ne, ali zahteva ali pa podpora po zahtevi postavitljo graje snešteti za primer sovraštva ali ne, to je seveda, zdi se, da tako na prvo žogo bi moral biti odgov, jasno da ne, a, je, ali lahko šteje saj za veliko empiričen dokaz, tega, da ljudi strah, zdi se, da ja, ne, imamo to schizmo med sovraštvom in strahom, spet na delu in tako danje. Do tega še pridemo. Zdaj, toliko sovraštv. Zdaj, če gremo na sovražni govor, bomo videli, da stvar postane še bolj zanjivna, ne. Nekako moramo določiti tudi razliko med sovraštvom in sovražnim govorom. In zdaj, a, Kar se tiče seveda, sovražnega govora, bom tukaj poskušal biti metodološko didaktično in pokazati s prstom kot starogrški uh, filozof Aristotel, kaj sovražni govor je, ne, po mojem mnenju, osebnem mnenju. Ne. Jaz mislim, da je sovražni govor naslednjen. Tukaj imate nekaj teh izjav z portala Slovenija, ki je bil kasneje okinjen, Jaz mislim, da je to sovražni govor, ne? če nekdo, če, če nekdo ti drah sve reče, naj zmrznejo, kako vse skupaj zažgamo. Ne? Govori se o beguncih. Ni denarja, da bi jih vrnili nazaj. Jaz mislim, da to je sovražni govor. Ne? Če, je treba, če nekdo reče, če to, to mi pravi, da jih je treba postreljati, jaz mislim, da to je sovražni govor. Ne? Če gospa Simona Gruječ pravi, da bi še obstavljati s celice, ne? potem mislim, da govorimo o sovražnem govoru. Ne? Če gospa Nada Vesev pravi, naj zmrznejo in naj trde nazaj pošljajo, se, da to je sovražni govor. Ne? Isto za gospoda Ljuko Dolnidara, ki pravi, da treba golazen pobiti, ne? A, za gorju pa Andreja, ne? ki ugotavlja, da to, kar on sicer pravi materijal za prijavo sovražnega govora, sprej gospod se zaveda, Zato, ker govorijo mnenje, da to, kar govori, je pogrešni govor, ampak vseeno pravi, streljivo je, da je podzemni. Pravi, imate ta element, uh, ne, uh, nazoč, da je na osebi, da je oseba, ki širi mnenje, da je pogrešni govor. Pravi, da širiš mnenje, da je pogrešni govor. In tako dalje. Ne? Najbolj, bi rekel impresivni so vsi ti klici, najverjetnejši klici k a, reinkarnaciji Adolfa Hitlera, klici, ne, Dolfi pridi, po manje nam in tako Evropa pogreša, manj Adolfa Hitlerja, a je bil ga, sovražni govor sem dal, <laughs> a vidite, ne? še en, ki točno ve, da uporablja, mislim, a ni to lep dokaz? Če sami akteri rečejo, da to, kar pravijo, je sovražni govor, skratka, oni sami pretirijo, da to je sovražni govor. Ne? Gospa bi to seveda pobijala, ne? ta gospod bi čakal na hudo zimo, ne? da ga ima tako crka, pa naj delajo selfie, kako crkvujejo. Sprejemo mi seveda tudi pričakovati, da bo lahko spremljal selfie, ko crkujejo, ne? Koli za koli, sniper zajla, strela dolazen. Nož naj v muha, v muhah metka je špona, namreč, metka je šoda, rajno oš, ne? Potem imate kiese Hitler so voda, kotreče na ta motive pogost, plinske celice so pogostno motiv, ne? Vse kar je hit 1000, plinsko celico, ne? Uh, gospa vede, je zlobna, zato pričakuje, da bo hitro prišla zima. Žal si ji želja ni uresničila, sta je sen zelo, je zelo topila. Uh, imate tega gospoda, ki, bi, ki, bi dal deset, ki, ki, ki se pretvarja, da bi jim dal 10 sekund časa, treda ali bi streljal, ampak v resnici bi jim dal manj sekund. Gledajte, kot šta 1, 2, 3, 4, 5, 8 gun. Ne? A vidite. A, skratka tega je, koliko hočete, kose nabrusiti, ubiti vse, a, islamska banda, postreliti in tako dalje, a, poslati Putino, gameti, vlake, pobiti. Dejmo, Dolph je ta zbudit, se pravi, mm. Dolph je v nekem hibernacijskem stanju treba ga obuditi, ne? da bo stvari uredil, ne, golazen in tako dalje, zakuriti jih je treba, a ne, a, treba jih je povoziti, postreliti, pobiti seveda, golazen izgine, dobro, plin spustiti, zabost in tako dalje. Rabli bi enega Hitlerja, da bi vse pospravil hit, na hitrco, ne, Pa svoje plače bodo ali za municijo, ne? vidite, da je gospod zelo in je pripravljen tudi uh, od, ne, nekaj dati od svoje plače za to, da bi Hitler lahko stvari uredil. Ne? Na vagone, metr v glavo, vse postreli, uh, petmeterski zid, zapred in tako dalje, posljevalci, morilci, koncentracijska taborišča, zakuriti in naj migrirajo skozi dimnik, uh, šuz v glavo in tako dalje, da vas preveč ne dolgočasim, ker je to tako dolgočasno. Ne? Skratka, meni se zdi, da to je sovražni govor in da je uh, no, Tukaj imate še nekaj slovenskega instrumenta, streljati pa potem v jamo. Ne? Uh, muslimanska polinizacija, razstrelit že na avtobusu, ne, to drhal, kalašnikov, refal, plinski tuši, uh, plinska celica, pobit do zadnjega, in tako dalje, in tako naprej. Uh, evo. Da. Skratno, zdaj sem pokazal s prstom, kaj po se so režni govor. Zdaj pa lahko debožiramo. Ne. Zdaj različite mu voda. Da, nekateri mislimo, da gre za primere sovražnega govora. Zelo veliko ljudi misli, da to, kar smo ravno kar pokazali, ni sovražni govor. Kakšne argumente temu, da to ni sovražni govor? Er, recimo, kdo misli, da to ni sovražni govor? so več to misli generalno državno toživstvo v Sloveniji. Ne? Zato, kar je, kot bomo v enem primeru, najmanj v enem primeru, takšno prijavo zavrnila. Če je, da ne gre, da ne elementov sovražnega govora, če bi seveda to, kar smo ravno kar pokazali po njihovo mnenju, štelo za primere sovražnega govora, bi ga morali po službeni dožnosti tudi preganjati, pa tega ne počnejo. A, jasno, A, mnogi ki bi rekel, zadovarjajo, da nič od tega, kar smo na ni sovražni govor, ne? mimo grede, če to ni potem res pričakujemo, da nam pove kaj je, ne? kaj točno je, bi rekel, a, če ni, niso pozive ko ubijanju in tako dalje, se jasno splicoje na svobodo izražanja. Ne? Se pravi, svoboda izražanja je tista pridobitev v demokraciji, ki je pravzaprav sveta, ki je nedotakljiva, ki je najbolj bistvena demokraciji in a, a, v vsakem primeru tehtalom, je to sobodo izražanja in sovraženim govorom. Moram preveriti vse možnosti, v skladu s katerimi bomo jasno zagovarjali svobode izražanja pred jasno svražnim govorom. Govorimo o nekem zelo liberalnem pojmovanju, ki ga recimo zanemljaja <tus> tudi dvorkim, ne? zato, ker ima predvsem pred sabo neko, bi rekel, predstavo o tem, da je jasno takrat, kadarkoli je svoboda izražene na tnalu, da bi sekali glavo, pravzaprav na tnalu tudi a, sam temelj demokracije, tako da je jasno, a, bi rekel, a, to neka pravica, ki je recimo in daje posebno zaščito, ki je v veliki veri absolutizira, to se mu malo da ne, apsolutna pravica primrjavi, s katero so celo taki primeri, kot smo jih navedli, na nek način neznatni in nepomembni. Ne? Sprej, pomembna je zdaj ta razmejitev med svobodo izražanja in sovražnim govorom. Ti poznate to klasično razumevanje, s katerim je meja moje svobode, ne? pravzaprav krnitev svobode drugega, se pravi, uh, Vendar se nekako zdi, ne, da svoboda izraženja bi morala imeti mejo. da to absolutno razumevanje svobode izraženja ne vodi nikamor, da je nevarno po sebi in da je nevarno takrat, ko se pravzaprav zajeda v svobodo nekoga drugega, ko jo ogroža. Se pravi, če je ogroža, potem se nekako zdi, da ne bi smeli vstrajati na tem, da je svoboda izraženja absolutna Vrednota. Ne? Imate tudi, ne vem, Johna Stuarta ki je recimo vrejel, da je svoboda izražanja pomembno zagotavlja z nekega drugega razloga, nam z tega vidika, ker je pravzaprav mnenje posameznika treba zaščititi pred mnenjem večine, spred mnenje mora biti vedno absolutno varovano, tudi če se večina z vami ne strinja, tudi če se večina z nekom ne strinja, je to mnenje takšno Da ga je treba uveljaviti in zaščititi pred ne vem, pritiskom večine, ne samo prodotorom, pritiskom oblasti, ne, Spremajo drugačno motivacijo. Ne? Ok, ali zdaj če malce preskočim. A, v Sloveniji ne, a, smo pred enim letom dobili institucijo, ki se imenuje Svet za odziv na sovražni govor. In tega inštitucije, pravzaprav, da bi še bolj da bi na še bolj upolnomočila glede razpravo sovražnjo govoru, da bi upozorila na njegov fenomen, na nezdržnost tega, da se ta sovražni govor širi. A, če bi pogledali, ne, kateri definiciji sledi ta svet za inštitut, e, s, torej svet za odzivno sovražni govor, ki ga vodi gospod Nataša Pirc Muser, potem bi gotovili, da eksplicitno poskuša slediti Uh, definiciji sveta Evrope, tukaj imate zapisano. Ne? Namreč, da je sovražni govor vsaka oblika izražanja, ki širi, razlikuje, spodbuja ali upravičuje rasno sovraštvo, ksenofobijo, rasizem <coughs> ali druge oblike sovraštva, ki temelijo na nestrpnosti, kar ključuje nestrpnost izraženo z agresivnim nacionalizmom in etnocentrizmom, diskriminacijo, sovraštvom proti manjšinam, migrantom ali osebam z imigranskim ozadjem. A, to je seveda vse lepo in pravo. Težava je, kot boste videli, da iz te definicije prav izpade zelo veliko kategorij, ki bi tudi po slovenski zakonodaji, kategoriji ljudi, ki tudi po slovenski zakonodaji bile in tudi so zaščitene. Drugače rečeno, a, če sledite kot nekdo, ki se odziva na primere sovražnega govora v so Sloveniji, tej definicije. Potem recimo takoj upazite, da po tej definiciji nikjer niso omenjeni tisti, ki so isto spolno smereni. Spravi, sleherni primer homofobije v svoražnega govora je tukaj pa doven. Ta definicija izrazito, bi rekel, ima politične parametre, ki jim sledi. Uh, nekatere klasično, standardno zaščitene kategorije ljudi, enostavno v tej definiciji sploh niso omenjene, ne? kot rečeno, gej jezbike niso niti omenjeni. Tako da jaz sem mimo gradi pa še sva ta upozoril na to nesklage, sveda zdaj tega svojega začetnega stališča sicer niso spremenili, ampak v okviru razprave o sovraštvu dobeguncev je pa seveda tudi ta definicija lahko ustrezna. Um, kar se tiče zakonodaje, da ne bom zdaj preveč, uh, bi rekel, dolgočasen, bi seveda upozoril na 63. člen ustave, ki govori pri o pripovedi spodbojene k nekopravnosti in nestrpnosti ali k in vojni, ne, ker je pač sovražni govor veliko krat povezan za hujska neke narodni rastne, in drugi ne, ne in nestrpnosti, ali sovraštvo. Se pravi, ta člen vstavi zredstvo omenja sovraštvo, podobno kot izredno omenja sovraštvo tudi 297 člen kardinskega zakonika. Ne? Oba omenjena člena, mimo grede, ne, pa ne omenjate sovražnega govora. Ne? Pojma sovražni govor ne boste našli seveda ne v ostavi, ne v dobeni, kazenski oziroma kakvi drugi zakonodaji. Tako da je to razmerje stovraštva proti stovraštva govora, tudi v tem formalno pravnem smislu nekako odprto. Ne? Ni jasno, kaj je eno, kaj je drugo in kje so, kje so stične točke. 220 člen govori o stovraštvu nasilovne strpnosti ne? in potem omenja zaščitene skupine, ne? A, ki pri katerih prihajajo pretračeno do česa, ne, do nasilja, sovraštva na narodnostni, radstni, verski ali etnični pripadnosti. Zdaj pa pazite, ta člen je bil 2010 spremenjen. Spremenjen. Pet let nazaj je bil ta člen spremenjen. Zdaj pa pazite, kaj se piše. Pre te zašeteljne skupine, pazite, a, a, na nek način pripadajo zelo kategorije govori, Ta člen o sovrašku na podlagi, kot rečeno, narodnosti, narodne pripadnosti, potem pripadnosti spolu, spolne pripadnosti, potem barvi kože, potem poreklu, ne vemo točno, kaj pomeni poreklo, premoženskem stanju, ne? In, torej, družbene položaju izobrazbi, političnem ali drugem predtričanju, kaj zdaj to pomeni, ne? če se rečem da treba pustrelat vse levičarje, to so vražnji govor, ne? Če rečem da treba pustrelat vse desničarje, to so vražni govor, ne? Če rečem da treba vse bogataše ustrelati, to so vražni govor. nikak se zdi da je, A če rečem da treba pustrelat vse, ki imajo dva doktorata znanosti, ne? Potem tudi, Ali pa tudi enega Če pa A, a, a, invalidnosti, spolnih sprednosti in tako dalje. Ta nabor, ne, kot vidite, silno širok. A, in posledično ni jasno, seveda ni jasno, kaj točno bo da za sovražni bor in kaj ne. Evo, zdaj bo malce to spustil, da ne bom preveč dolgočasen. Moj izziv je seveda jasno zdaj v tem potrečenju. A, in kako se zdi, da, če rečemo, treba je postrelati gen lesbike, dobro podlagi tega člena karneskega zakonika, to nesporno govor. Kot rečeno, odprto vprašanje je, kaj z drugimi začeteljimi kategorijami, ki jih lahko izpelemo iz tega člena. Kaj je za novetaši, kaj je za tem, če rečemo, sodniki, so gnoji, sodniki treba postreljati, čem je ta razlika med, da so sodniki zgnoji in sodnike treba postreliti, ali so sodniki zgnoji že dovolj, da močna kvalifikacija za sovražni govor, ne, ali morda dobera od teh, Ni. in seveda na koncu bomo gotovili, da žal, a, kot rečeno, po mnenju državljanskega toživstva, dobere. Jaz sam, pa tudi ne vem, če bi, bi vas z tem otrujal, predlagam neko svojo definicijo sovražnega govora, znotre, katere prezaprav govorim o elementih sovražnega govora in tudi ne vem, če bi vas z tem otrujal. Ne? Čisto nakratko bi rekel, da bi po mojej definiciji morali v sovražni govor Soboboštiti tri elemente, prvem elementu pravi naslovnik, ne, se pravi, da naslovnike pravzaprav tisti, ki ga naslavljamo, to je ta zaščitena skupina ljudi, ne, ki je deležna, bi rekel, posebne zakonske zaščite, proti kateri se izvaja samo govor, potem govorim o značilnosti naslovnika, se pravi, imamo neko lastnost z ki jo pripišemo te zašitini skupini ljudi, recimo biti pokvarjen, ljubiti denar, biti vreden smrti. Ne? Vi ste imeli, Maribor, ta, uh, bi rekel, uh, veli grafit na občinski stavbi bi smrt nigrom lansko leto. Jaz mislim seveda, da to je lep primer svoražnega govora. Ne? Smrt nigrom je pisala dvakrat. Seveda, ne? biti vreden smrti, ne? želeti nekomu smrti, je ta značilnost, ki se pripisuje te zaščitene recimo, skupini ljudi, in imamo potem še n, tretji element, n, ne, namen govora, ki je običajno kaj, raniti, razšlovečisti, ponižati, prestrašiti, viktimizirati to cilno skupino, ne, ki je to sovražnje oziroma sovražnje dobro namenje. kot rečeno, to je pač nek moj poskus definicije ni nujno, da je dober, ne? se mi zdi, da, da katerikoli primer sovražnem govoru bi lahko na tej ravni analizirali in bi ugotovili, da ne nastopajo ti trije nakazni elementi in da moram nastopati ti trije, da bi smeli govoriti o sovražnem govorju. To, kar je bolj zanimivo, je seveda jasno, Zakaj zdaj v Sloveniji sovražnega govora ne prepoznavamo kot takšnega? Vi imate to znamenito izjavo, publicista Sebastiana Erlaha, ki je bila kasneje prijavljena kot sovražni govor ne, na toživstvo, ampak strani toživstva prepoznala kot nekaj, kar to ni. A, a, a, kot veste, je ta gospod a, a, a, na Twitterju kliknu naslednje, ne, se predovoliti približanje meji zbolj na 500 metrov, kar je več se postreliti, Bog bo že svoje. Ne. Na podlagi tega tvita je bila podana kazenska prijava, to živstvo rekla, nam je zložal, to sovražni govor ni. Danes, za vidika preprikazanega sovraštva, se nam zdi taka izjavca celo benigna, nedolžna, Pravzaprav je še, še kilometre daleč od tega, da bi plinske celice vozili, pakurili in tako dalje. Ne? A, ampak skratka, to prijavo, prijavo je to živstvo zavrnilo, kaj je bil argument? Argument je bil naslednji, ne Ni gre za kaznivo dejanje, namerica kaj, zato ker ni podana objektivna možnost in verjetnost, da bo zaradi sodajnega dogovora prišlo do konkretne porizitev realnega reda miru. Jesem bil preprosto bil jas tisti, ki sem gnjavil to živlstvo po tistem, ko je na novinarska vprašanja rekla, ni bil sprožen kantski postopek in ni bila podana nobena optimelita. Sem bil jaz svoji svojimi kolegi tisti, ki je knjavo, da mi podajo konkretno temeljitev, zakaj ne bila. In ključen moment iz tega njihovega dopisa enostranskega, ne, ki so mi ga poslali, je bil točno ta, ne gre za sovražne govor kar ni podano aktivno možnost ali vrednost, da bi zaradi sovražnega govora, če da treba vzitva javnega reda imel. Zdaj seveda lahko razprav, razpravljamo, kaj zdaj to pomeni. Uh, to pomeni nekaj takega kot, da uh, bi neko sovražno izjavo, ki šteje za sovražni govor, zato da bi to bila nujno, morala spremljati neka realna nevarnost, da bo prišlo do realizacije tega, o čemer govori ta izjava. Če nekdo pravi, postreljal jih bom, potem evidentno to živstvo pričakuje, ne, da bo to prepoznalo, kot so vrali njega še krat, ko bo nekdo stal na mezi za puško in morda že malce pomerjal proti njim. Ne. O, meni se seveda zdi, ne. <gled> ampak to je moja materska lajična presoja, seveda, ker nisem pravnik, da je ta zahteva postavljena daleč preveč visoko, ne. namreč v hipu, ko bi se ta, ki izvaja sovražni govor ne, znašel na neji, ne vem za Hrvaško in imel v roke pištolo in malce pomera proti beguncem, tistem hipu več ne bi šlo za kaznivo dejanje sovražnega govora, ampak bi šlo za kakšno drugo kaznivo dejanje, recimo ogrožanja varnosti ali kakšno podobno. A, tako da se mi zdi, da se znajdemo v nekih pravnih praznini, kjer pravzaprav v sovražnem govoru a, lahko smemo govoriti leta krat, ko je ta, to določilo 297. člena kaznijskega zakonika, spremljajoče kaznivo dejanje enega drugega kaznivega dejanja, ne? nikoli pa ne samostojno. Ne? Če sploh je, ne? če v tisnih sploh še kdo razmišlja o tem, da gre za sovražnjo gori ne samo ogrožanje varnosti, recimo, ali pa napad na, na, na, na drugega človeka, karkoli že podobnega. Zdaj, če gremo valce naprej, Tudi javno mnenje, mnenje množic, ljudski množice, glede so vrašto kodite vidite, zelo razdeljeno. Uh, rad vas na to, da so 25. septembra letos v Ljubljani potekali dve prireditvi, dva dogodka istočasno. Ne? Prvi se je menala Slovenija zavorujeme, to bi pravzaprav shod vseh tistih, ki mislijo, da je treba Jasno Slovenijo pred Grožnjo deguncev zavarovati. Uh, potem pa je seveda uh, uh, uh, ob istem času tudi druga skupina se spomnila, da je enak. Uh, Bi protest ali skop v Sredi Ljubljane ob istem času, kar se je potem res zgodilo. Imeli smo dva protesta, enega, ki je govoril, kot vidite, proti sovraženu Bogu, a, a drugega, ki je seveda na nek način za nekimi nacionalističnimi pojskaškimi sredstvi svaril pred grožečo, grožečo begumsko nevarnostjem. Goste, okay. pa ta je zelo zanimivo, kaj ta je skoda zavarujmo v slovenske se pravi, kjer pač govorijo. govoril. A oni drugi? ta, ta. Ali ta? Ta nekaj, ki ja glavno, zna, e ne znaj, torej. ta, ta. Govor. Aha, a ta je z tega nacionalističnega? Evidenti. Aha, nisem Vesu se to poglavljali. Oh. Ja, gre za ta se rezercalni argument. Spravi, če, če vi meni ne dovolite drugačnega mnenja, potem vi izvajate sovražne govor, ne, ne pa jasno. Spravi, vizercalno pripišete drugim to, kar, kar vamo čitajmo, ne? Ja, vaš prav. V to slovačnemu govoru, kaj tudi da to, da jaz s slovačnemu govorimo, ampak ki misli, kot jaz govori, proti da se pravi, isto slovačnemu govoru, ki se definiram tukaj. Nekdo reče, naprimer, ne? Ja. ja. Zdaj, kot rečeno, moramo priprašati avtorja, ne, tudi v zameh, kaj pa zdaj, če je res tega nacionalističnega shoda, potem najbolj gre res za ta zrcalni refleks, ne, podobno kot a, a, tisti, ki so ptožen izganjanja nestrpnosti, prepoznajo v obsodbi lastne nestrpnosti, nestrpnost do njih samih, ne, tako tisti, ki bi rekel, a, a, obtoženi sovražnega govora, sami v prepoznanju lastnega sovražnega govora prepoznajo kot tak sovražni govor in potem vrnjo ta argument drugemu. Meni se zdi, da je Robin to hotel povedati najboljše to res, ker, kolikor se spomnim, je bil ta nacionalistični shod pred parlamentom na tej ploščadi in to je res ta ploščad, medtem ko je drugi bil na kongresnem trgu, kar so pazili, da se ni bi srečali, ker je bila nevarnost fizičnega spopada. Ne? Ampak moja poanta je samo v tem, da imate ljudi, ki naspratujejo do dobeguncev, imate ljudi, ki bi rekel, to ne jemlja, kot sovraštvo dobeguncev, ampak bi rekel, govorijo o skrbi za narod, o nevarnosti, ki je preti slovencem in tako dalje naprej. Um. Ne? imate to, ta zanimiv argument, da je treba zelo jasno očevati med kategorijo begunca in imigranta, ki pravzaprav služi temu, da bi ta begunski problem minimizirali in da bi na koncu dejali poglejte, med temi begunci je zelo, zelo, zelo, zelo, zelo mala teh, ki bežijo pred dvojnimi razmerami in zelo, zelo, zelo veliko tistih, ki so samo znoravlji prve za to, da bi se prešmerceli v Evropo za to, da bi seveda tukaj začeli novo, boljše življenje. In kasneje, ko bomo videli, ste imeli celo paleto ne vem, če bo čas za to zanimih argumentov, zakaj bi begunce degunce smeli sovražiti ali vsaj biti do njih zelo, zelo zadržani. Eden izmed teh hitov je bil definitivno Paš pogled, imajo iPhone, ne, mi pa nimamo, kaj za jed. ko so enkrat prišli snemati iz preverje na, na Pop.TV, je bilo pet prvih novinarskih vprašanj. Je bilo: Je bilo takole, ne, prvič, kako ne? Prvo vprašanje je: ali lahko poveste, zakaj imajo oni iPhone, ne, ki jih mi nimamo. Ne. A, drugo vprašanje je bilo. Zakaj imajo toliko denarja? Kako je to možno? Uh, moj odgovor je seveda bil, kaj ne? Ja, uprostite, ne? če vi bežite svoje države, ne? potem najbrž sabo zamete so premoženje, da premorete in uh, najbrž to ni samo 100 evrov. Največ primerih ni samo 100 evrov. Torej, če imajo oni sabo 50 tisoč evrov, to ne bi smelo tako preveč presenetiti, če se vzeli vse, kar imajo sabo. Ne? Uh, Bi je ta niz vprašanje, je možno, da so prodali svoji hišev v Siriji se tam vendar druga vojna, ne? Uh, zakaj medimi toliko mladih fantov, ko zelo malo družim. Novinarka je dejansko nizala vse te stereotipe, uh, uh, ki jih v beguncih imamo, tako da se potem na neki točki moramo, nekaj še uprostite, a me provocirate, ali uh, uh, uh, kaj. Ne? Uh, Lahko pridemo do tega tudi kasneje, pravzaprav o tem tudi o, o, o, govorim tukaj. Pa bom šel zelo hitro skozi, da ne bom Nekaj teh osnovnih stereotipov o beguncih, ki jih lahko zasledite, a, a, a, so naslednji: ne, apsolutno potrebujemo, a, bi rekel, vojaško intervencijo, sraj treba jih ustaviti, po možnosti streljati karkoli že. To je zelo popularen argument proti njim. Ne? Potem imate argument, ki je bil v teh prvih mesecih tudi silovito moden, če še oprostite, zakaj bi se morali ukvarjati z begunci in biti tako zelo komentarni, če pa imamo domače slovenske probleme, naši slovenci, naši ljudje nima kaj za jesti, torej je smiselno nas da najprej poskrbimo za domače ljudi, je to edino pametno, tako da je bi rekel, to, ta humanitarna, bi rekel, uh, uh, pozicija do beguncev absolutno neka, kar je nesorazmerno, kar je odvečno in tako dalje. Zdaj ne bom šel točno, v, lahko bi rekel, da šel v točno analizo vsakega teh. A, a, a, bi repil a, argument, zato, ker bi rad prišel do slava Ježiška, evo. A tretji argument je seveda ta, da a, če so vam begunci tako šeč, pa jih zajmite na svoj dom, to je zelo zimzelen argument, ne, a, s tem jo pravim argument, a, z, ki dokazuje neko hipokrizijo, da ne, imate tako radi, ha, ha, jih pozemite domov, voklepajo se vodo tega, tega pa ne boste naredili, se pravi vaša Humana nota je absolutno lažna, uh, ne? Uh, zato ste neverodostojni, dejansko vazvodih je naoščina in navči, ne, tako in tako naprej. Uh, Občemer se predpostavlja, seveda jasno, da ti, ki so naslovljeni, na koncu res ne bodo vzeli uh, uh, uh, uh, jasno degunce na svoj dom, kar v svojo ni dokazeno trditev, pa tudi sicer, kot rečeno, bi lahko videli, da ima uh, ta argument uh, Uh, status zmote, ki se je reče uh, tudi ti. Ne bom še v to, lahko gremo kasneje. Potem je tu zelo silno argument, ki ga ne srečujemo, ne, kako je pravzaprav treba begunce staviti za ker je treba zaščititi naše judovsko-kriščanske korenine, Evropa je grožena, če bomo dopustili begunce, se bo Evropa islamizirala in tako dalje. Gre za moderno verzijo turških padov, odpravi nekje gospod dr. Damjan ki je ga, seveda, ta islamizacija nekaj, kar moramo na vse kriple prej ustaviti, sicer smo gotovi. Ne? A potem je seveda tu popularni argument, da bi ne smemo sprejeti, zato, ker so med njimi teroristi, mate podvariante argumenta, vsi so teroristi med njimi, ali pa večina med njimi je teroristi, ali pa ne vemo, Nikoli ne moramo vedeti, kateri med njimi je teroriz, zato je najboljše dobenega od njih, ne sprememo v Evropo, ne? sklicovanje na strah, strašanje je to. Potem imate argument voda da je prezbraciloten Bogonski val del nekega širšega scenarija, po katerem se Iziz pravzaprav odločila, da z taktiko trojanskega konja osvoji Evropo, ne? A, tako da gre za nek peklenski načr, za katerim stojijo ti islamski bojevniki in džihadisti, sprej gre za bolej za neko teorijo za rote, upam, da se strinjamo. A, potem imate zelo banalne, trivialne odkominem argumente, tipa poprostite, da gunci nasodejo v Evropo za to, ker poglejte, kakajo po naših vlakih, kakor pa naših travnikih, lulajo, ščijojo, serejo, kot se je zrazil završki župan, nima dobenih poslovnih higienstvih navad, so grozni, ne samo to, posod puščajo smeti, se pravi, apsolutno ne, so, so, so necivilizirani, nekulturni, zato absolutno nasodijo v ta prostor, in potem imate ne, reciklažo takšnih ki dokazuje da, da imamo na delu, kot pravijo, kot pravijo roman Vodev Barbare. Barbare, ki prihajajo v Evropu zato, da bi poselivali naše ženske. To je njihova spleta želja točno to je njegova prditev. Ne? Ok, zdaj pa pridem do Slava Žiška, ki se meni zbi zanimljiv zanimivo po glavi. Upam, da je enako zanimivo tudi vam, v tej zgodbi. Zdaj, kot veste, je Slavi Žižek, tisti filozof, ki se vedno enomer po političnih komentarjih, on ni samo teoretik, ne? To, kar pri lahko vsi cenimo, je, da zna komentirati družbeno in politično doganje. Da, da ga želi komentirati, da ga veliko krat komentira tudi na uspešen način, kar je dimenzija, ki je zelo veliko filozofom manjka, ne, ki živijo v svojih oblakih teorije in verjamejo, da če dejstva ne, potrpreterjuje teorije, je toliko slabše za dejstva. Ne. A, Žižek, Žižkova pozicija filozofska je vkrati tudi politična, gre za angažiranega intelektualca in v tem smislu se je tudi Žižek seveda poskušal predeliti do, do te, begunske krize. Tukaj imate njegov paradigmatski, bi rekel, statement v zvezi z to begunsko krizo, kaj naj storimo, lepo od njega. Pre, to, to je točno vprašanje, ki ga jaz pričakujem od, od kanta naprej, da bo za nam znao filozofo govoriti, kaj naj storimo. In potem, Žižek, v tekstu mislim, da London, book review, kako je že predvidel, popravi naslednje. Ne? A, a, kaj ne storimo, javno mnenje je močno razdeljeno, imamo liberalno levico, ki je strožena nad dejstvom, kar, kar Evropa dopušča, da tisoči beguncev utopijo v mediteranskem morju mora pokazati solidarnost, pravijo ti ledičari, na odpreti vrata, na drugi strani imamo protibigonske populiste, ki pravijo, da treba zaščititi naš način življenja, our way of life, ne? Uh, in potem pravijo, obe rešitvi sta slabi. Ne? Če pa refleksiram Stalina, obe rešitvi sta slabi. Največji hinavci zahtevajo odpiranje meja, pri tem pa vedol, da se to ne bo zgodilo, ker bi takoj sledil val populističnega revolta po celi Evropi. Na no zlic temu še najprej igrali zvišene, glede na pokvarjini svet, v katerem živijo in na katerega pristajajo. Ne? Se pravi, Žižek, če vzamemo precept samo ta, bi rekel, pasus, zavrača dve starišče. Zavrača pozicijo liberalne levice, Ker boji preveč solidarnosti in humanitarnosti. On je ogorčen nad to humanostjo in solidarnostjo, ki jo a Evropska levica do beguncev izkazuje. Sredo tukaj potrebujemo in manj solidarnosti, manj humanitarnosti. Solidarnost in humanitarnost je po njegovem največkrat ali vedno stvar licemerja, stvar neke pozicije lepe duše nekakšen vedo, da se to ne bo zgodilo, pa vendar to zahtevajo, se pravi, to, kar pravzaprav podpiše te a, a, a, a, a, levičarske pozicije, a, liberalne pozicije po Evropi je, da a, odpira je vedoč, da je ne mogoče, da bi kdaj zares bila odprte, vedoč, da jih seveda na koncu države ne bodo, ne, ne bodo odprle. Ne? zavrača to pozicijo in zavrača tudi pozicijo proti begumovskih populistov, kot pravi. Ne? Se pravi, v de poziciji sta slabši. Nadalje, da vidite samo nekaj fragmentov, kaj točno je njegova pozicija, Žižek nadalje kritizira strpnost, pazite, strpnost do islamskega prava, rekoč, da bolj smo strpni do tega prava bo na nas fundamentalisti a, ne se pravi, trebajo pustiti tabu, da je vsaka kritika islamskega prava izjem islamofobije, ne? imamo ta obrat, se pravi, veliko tega, kar počnejo islamofobije, je, je upravičeno, veliko tega, a, tega strahu je upravičenega ne? A, in dajmo končno nehat ne, ljudi, ki niso islamofobi, obteževati islamofobije. Ne. To je njegova pozicija, namreč zakaj? Zato, ker prezaprav s tem sledimo Paradoks superjega, ne, se pravi, čim bo slediš vse do moralni moči, ki ti jo narekuje in primitivni superjega, tem bolj se krijo moralnega mazohizma in postavetene z agresorjem, ko da bi bil pritisk islamskega fundamentalizma, te močnejši, čim strš, strpneši si do njega. Sprej, dajmo, biti maj strpni do fundamentalizma je njegova, recimo, ena izmed njegovih idej. Potem, Imamo tudi paradoks strpnosti, ne? A, isti paradoks uprejega, ne, bo se so uprejega, bo smo tepeni, bo smo krivi. Prej pravi takole, lahko smo pripričani, da isto velja za pritok beguncev, čim več Zahodne Evrope in bo odprte, tem pogosteje se jih bo zbuja občute krivde, ker jih ni sprejela še več. Ne? Nikoli ne bodo dovolj, čim več strpnosti bodo do teh, ki so tukaj, tem bolj se bo krepil občute krivde, ker nismo še strpni. Še se pravi, bolj, ko smo strpni do beguncev, bolj imamo občute krivte, da smo premalo strpni, na nek način se zdi, kot da bi glediral za manj strpnosti do beguncev. Potem imate trditev, da je begunski način življenja nezdrožljiv za ideološkimi temili zahodne državne plagninje, preštevilni dogunci bi radi pričakuje mogoče pričapujejo največje vlognosti zahodne države, države v Lakinje, in da dezikati lahko hrani so posebni položaj na način življaja, življenja, čeprav so nekatere ključne značilnosti njihovega načina življenja nezdružljive z ideološkimi temelji zahodne države v Lagdini. Zdravite, nis nekih argumentov ki govorijo v podporo neke skepsi, distanci a, a, a, do beguncev. Potem imate to vprašanje, Nemče rada podarja mu na strukturne in družbene integracije, ampak spet smo pri tabuju, ki mora past, ne? koliko beguncev se reželi integrirati. Ne? <laughs> se pravi, argument je zdaj da ta, ne, a, ta nemška solidarnost, odprtost do beguncev in mogoče je napačna drža, zato ker a, ti, ki prihajajo, niso pripravljeni zares se integrirati v nemško ali evropsko družbo. Potem, že, že gre celo tako dalje, kot vidite, da a, se sprašuje, ali je pravzaprav to dopuščanje, da begunci prihajajo skozi evropske države na svojo cilno destinacijo, nekaj dopustnega, pravi prostite, ne, tukaj se pojavlja vprašanje meje demokratične legitimacije, se pravi, pravzaprav poanta je naslednja, nikče ni vprašal prebivalce teh držav, ali res dopuščajo, da lahko begunci prehajajo spozi njihove meje. To, kar bi morali narediti, je pravzaprav to, da bi do, dopustili demokratično posvetovanje, kjer bi se državljani, recimo slovenci, odločili, ali, sme, ali bomo dopustili zdaj beguncem, da gre skozi Slovenijo ali ne bomo. Ne? In šele ta točka bi zares bi rekel, omogočila ne? naše pravo ravnanje. Zanimiva, relativno nenavadna teza, v kateri pravzaprav Žižek hiče k referendumu ne, o tem, ali bomo dovolili prehod v begunce skozi Slovenijo recimo in vsako drugo državo ali ne. Kako? Je pravili, da bi bi toko, ja, to, to vedno pravi tako. ...ne ja. ja, on kot stalinist, novist, in vse kar se po spisku veliko krat, na ja. zdaj, če se vprašamo, kaj je zdaj točna šliškova pozicija, ne? ki je nekaj tretjega, glede na vse povedano, potem bi lahko rekli, da ta pozicija se stoji iz tega, kar sem poskušal pač nekako povzeti. Ne? Prvič treba je zavračati humanitarni diskurs, odprtost do beguncev. Žižek bi rekel, nasprotuje, humanizaciji beguncev, to je neka, kar ga naredi, za... to, to, to nekaj, kar sem obnusi, ne? to zelo eksplicitno pove, Ne? Se pravi, sovraži diskurs odprtosti, razumevanje beguncev, to napočen pristop, treba se sprijazniti s tem, pravi, da, so, da begunci so drugačni. Begunci so drugačni, pravi, lahko je simpatizirati s sosedom, ki je takšen kot nas, kot mi, ampak kaj, če oni niso takšni, kot smo mi, ne? Potem pride do problema. To, to je žreko v nedavnem a, pogovoru za Vafakisom in Srečkom Horvatom, in Asanžom v Londonu, ne? dva tedna nazaj. Ne? Potem druga, druga, bi rekel, dimenzija njegove pozicije je, da na nek način priterjuje temu, čem pravi Our Way of Life. Ne? Se pravi, s tem, da mi ponavljamo v Evropi da obstaja nekaj taj kot naš evropski način življenja, s tem ni popolnoma nič robe. To je nekaj, kar moti se kar moti ljivico, ne opradičeno moti ljubico, uh, ampak ta our way of life dejansko obstaja in to je eden izmed tabujev, ki jih moramo, popraviti, to be broken here, the notion that the protection of one specific way of life is in itself a proto-facist or racist category. Ne? Spravi, ne moramo reči, da je zagovor, zaščita, diskurza o našem načinu življenja v sebi protofašistična, res obstaja nekaj takega kot naš način življenja, obstaja nekaj takega kot njihov način življenja in oni so drugačni, begunci so drugačni. Ne? A, potem imate pa, pa cel niz, a, bi rekel, nekih pravil, ki jih on dejansko svetuje v begunca beguncev, pravi, redu, begunce treba sprijeti, ampak, je treba sprejeti, ampak ki potem sledijo pogoj, pod katerimi je treba sprejet, pravi, ti pogoj so jasna pravila in ureditev, državni nadzor nad tokom beguncev, Administrativna mreža po EU, begoncem treba zagotoviti varnost, vendar oni pa morajo sprejeti, kje naj živijo in to bo pa določila EU. Ne? On podpira to idejo alokacije. Če bo Brusel rekel, tri tisoč jih mora v Slovenijo, potem mora teh 3000 takoj sprejeti in se strinjati s tem, da bo živelo v Sloveniji. Te kvote, ne, so nekaj, kar se zdi seveda Žeško, sam, neka, neka samoumevnost, ne? pravi, kasneje, kot vidite, tudi da begunci ne morejo sprejeti naš način življenja, ker je to cena za našo evropsko gostoljubje. Se pravi, je tako, da je tako, da je tako, da življenja, tako, da je tako, da je tako, da je tako, Se pravi, če ste tukaj, se obnašate kot gostje, mi smo prijazni do vas, vi boste pa sprejeli naš način življenja in to je cena, ki jo morate plačati za to, da smo vas vedni sprejeli. In seveda potem prida do tega, kaj je priškovano, pričakuje jasno radikalno eponomsko spremembo, ki je pravo socialne pogoje, ki jo stvari, Zdaj, moje vprašanje je zelo dostavno, ne. Ali lahko kako lahko interpretiramo eno takšno pozicijo, kot je Žiško, ne. ali je, je lahko obtožimo sovraštvo do beguncev? Mot je, ne moremo obtožiti sovraštvo do beguncev. Ne. A, kakšna je pravzaprav po svojih prepoznavnih značilnostih? Ne. Zdi se, da je to neka pozicija ja. Neke zaskrbljenosti, neke skepse, neke zadržanosti, na trenutke se zdi, da to je pozicija eurobirokrata, ki bi, seveda, z neko birokratsko roko, ne, po vojaško urejal te konkretne a, probleme. Ne. In moje vprašanje je, da je zdaj zelo enostavno. Kdaj, če, če je to recimo, ena izmed možnih pozicij, ki jo največ zelo veliko, slovencev deli. Jaz mislim, da recimo to, kar trdi Slava Žižek, je predvsej je večinsko mnenje, zelo veliko ljudi, ne? moje stavišče to ni, ne? ampak zelo veliko ljudi nekaj takega misli. Ne? Potem je moje vprašanje zelo nastavno. Ne? Kakšna, kaj je zdaj ta meja, ki jo lahko postavimo, ko nek bi rekel, obramni, defenzivni, Zaskrbljen, skeptičen diskurs do beguncev postaje sovražen. Kdaj je ta meja pristopljena? Ne? Drugače rečeno, če bom še bom radikalen, ali je možno reči, da je dejansko za zaskrbljen, distanciran, skeptičen diskurs do beguncev nekaj, kar na neki točki nujno, in neizbežno, lahko progresira. v Tašne ali drugačne oblike sovraštva. Jaz, seveda, so ne želim reči, da je žilec sovraštvo, da je kot rečeno, da ima neko stališče, polno zadržanosti in polne skepse. Ne? A, to, gledeče, se bi se, seveda, morali strinjati, da takrat, ko prihajajo takšne besede, a, a, aha, tu ni celo nekaj manjka, ampak v redu. To, takrat, ko prihaja takšne besede iz ust pomembnih ljudi, pomembnih intelektualcev, potem je sva odgovornost te besede, a, postavljena bistveno više v takem primeru kot sicer. A, tako da, kako bi rekel, a, moje stališče za naslednje, jaz mislim seveda, da, da je treba a, jasno razmejiti te primere, prepoznavne, sovraštva in paranoje, ko govorimo v analizah in presojah a, a, a, legonske krize. Na eni strani seveda pozicije skeptikov, a, pozicije neke zadržanosti, previdnosti in tako dalje. A, to, kar je rekel, tisto, kar me bega, je seveda vrščas naslednje. Kako malo občutka imajo tisti, ki zagovarjajo to pozicijo skrbi, previdnosti, distanci, leguncev. Takrat, ko prihajajo do realnih primerov izbruhov, incidentov, sovraštva, ne? zdi se kot da je veliko kratk-kratka ta diskurs sovraštva zamaskirano. Ne? Zamaskirano pravzaprav samo neko, neka previdnost in skepsa. Zakaj tako menim? Zato, ker bi priškoval, da ti, ki so samo zaskrbljeni, na enak način obsojajo a, a, sovraštvo, ki nastopa do begunca, kot ga recimo nekdo, ki ne deli te skrbljenosti. Ampak tega običajno ni. Kako da bi se dogala neka maškarada, neka kamoflaža, v kateri se marsikdo zaloti zaradi prestrašenosti pred begunci a, v nekem stanju sovraštva do njih. Potem pa raje, to lastno sovraštvo pretvori, ne, preoblikuje v to pozicijo, jaz sem malo zaskrbljen, kaj se tu dogaja, veste, njim res ne tega in tega in tega in tako, dalje in tako naprej. To je ta to zanikanje, ne? sovrašča se mi zdi zanimiv element, ki ga večkrat uh, zaznavam. Skratka, to, kar bi lahko zdaj rezumirali čisto na koncu in s tem bi zdaj zaključil, je seveda, uh, da po eni strani sva to sovraško in nasilje treba prepoznavati in obsoditi in na drugi strani seveda ne in tu se strinjam, ne prihitro skakati v prenagljene sklepe v tem, da je pa zdaj vsaka oblika Uh, da je redko distance do beguncev že nujna oblika sovraštva, ali še manj seveda sovražnega govora. Evo, to bi bilo na kratko z moje strani. Hvala. Imam še nekaj slajdov, ampak pa nekaj se mi pozabilo dodati, kot sem zdaj šelel v bazo. Dobro. Zdaj se srednja celo analizo, odložno in, e, in pa je v opažanju v vseh teh Banka mi je ena bolj e, mirna tukaj do Linska sporena. Še se nam je v Linsko zašetila. Zdaj se spomnite tisti, ki ste malo starejši, ki ste 30, 30 let nazaj. Šentil je beležil vedno vsako leto nad 20 milijonov prehodov. Praktično vsa gastarvajterska populacija, ki je bila v Evropi in je v Evropi 15 milijonov, 15 milijonov je, je šla skozi šentil. Ampak razlika je v tem, da ni bila anonymizirana. Mi zdaj govorimo o padovi, to je divni pojem, ki ga uporabljamo. Prvi vaj, drugi vaj, tretji vaj, ne? vsi so anonimizirani. Tisti, ki eh, res ne morejo dokumentov, pa bi jih lahko na drug način dobili, z fotoma. E in tisti, ki bi lahko imeli dokumente, imajo do večera razloga, da jih ni. In eh, takrat, ker so bili vsi. Razumem, da to ni zbujeno, je to strahu. In nismo jeznik, ki je zdaj zelo pristrho, zelo pristrho, ker so ljudje zelo pristršni, pa to zbuja ko je masa anonimna, ko je to, kot rečeno, ne? nas, je je tako pa se uporabljajo, to je pa načrtno zbujene strahu. Mogoče sem težek, da bi rekel, načrten. Pa, če pa ne znajo nadležiti te, te evropskih politik, tega dogajanja, tega procesa, ne, so neki neki neki, nesposobni za svoje. Ne, Pravno, ki me priprečuje, da se priča, da ne znamo tega originala. Ampak tudi za naprej, ko se zdaj razmišlja o kako to reči, delate, se postavljajo ograje, se neke, spet nekaj ljudi, ki nosijo v sebi potencijal strahu, ne, ne pa to, kar bi bilo. No, da je to normalno, da te ljudje dobijo svoj glas, svojo osebnost. Uh, dobijo s tem tudi veliko uh, razloga, zakaj so šli v ta svet, uh, v to, to tveganje, posebno tveganje, zakaj so se tukaj bojili. Tega smo v nekem pregledu, na analizah, ne najmo, pa smo na to še nekaj, nekaj dni, nekaj novo reči. Tudi sta razlika med eh, eh, pa migrant, eh od, od, od, od list, kaj razumem? Kaj kaj za to pomeni? Rad bi nekaj več te zgodovinske splitje, eh tega pač te perspektive da, da to da se renovirajo v bibliotekah naslednje Kaj so se te sreditev, da je brodbo? Mislim, moj kratki komentar bi bil samo ta, da morda, pa ta begunska kriza vendar le je dolo specifična in manj primerljiva za kakšni pretekljimi zgodovinskimi pojavi, kot, uh, uh, kot bi kdo pomislil na prvi pogled. Ne? Ker vendar le gre za, uh, bi rekel, masovno, množično Premikanje beguncev, ne, ki ga bomo morda šteli počasi v milijonih ljudi, ki bežijo, ne, prihajajo v Evropo iz zelo specifičnih razlogov, a, ki prihajajo v Evropo zaradi zato kar potuje domove zaradi dvema, ki poteka na bližnjem vzhodu, ki trima, Evropo na nek relativno, trima, bi dvema, trima, poseben način za aculami na, na hrbtu, na način, da se veda po morju, na način, da brodijo po sočli, na način, da pešačijo v, v sandalih in, in tako naprej. Te, ta specifika je, druga specifika seveda je, da, da, da obstaja ta, bi reku, religiozna determinanta. Ne, a, a, specifika je seveda tudi v tem, Če govorimo o slovenski percepciji beguncev, uh, ne, da, da je ta val nekaj, kar je prišlo skozi Slovenijo, relativno nepričakovano, nišče ni računal, da bo ta pot, da bo ta tranzit potekal skozi Slovenijo. Ne. Mislim, da računali smo zadnje dva meseca. Uh, in ta element nepričakovanja je najbrže te strahove in fobija še ojačo, po mojem menju. Ne. Ali kar se mi pa več zdi fascinantno je pa enostavno to dejstvo, da je ta fobija, da je to sovraštvo, a, a, torej nesorazmerno ne, glede na dejanski, a, dejansko populacijo gibuncev, ki po v Sloveniji potem tudi res ostane. Ne. Se pravi, če so ti ljudje samo v terazitu, ne, kako je možno, ne, da je toliko sovraštva in toliko stroku sproženega? zaradi njih. Jaz bi razumev seveda, da če bi veliko njih v Sloveniji ostajalo potem tem, bi na neki točki ne, lahko govorili o, o dobrih razlogih, recimo nekih razlogih za to, da se o, o begunce bojimo. In ja, to da pa samo transitirajo pa je pa ta fenomen nenavaden. Ta fenomen je zelo nenavaden. Ne. Jaz sem pred leti napisal eno knjigo o paranoji, ne, <laughs> v slovenski politiki, se mi zdi, da si domišlja bezna detektirati, ne, na kakšen način se strah v slovenski družbi pojavlja. Doslej se mimo kde v glavnem pojavljal politično pogojeno in je bil to strah a, proti komunistom. Ne, to je bil ta klasičen, a, klasično makar, makartijanstvo, lavo na udbo mafija in tako dalje. Ne, Uh, gre za klasične zvode, strahu in paranoje, ki izbuja že desetletja Janez Janša in na čigar podlagi za gradi svojo politiko. Zdaj se pa ne pričakovalo, pojavlja nova figura seobražnika, nova figura tega, ki obroša naša življenja in ni več komunist. Spred ta antikomunizem, zdaj je ta fobija pred komunizmom, nenadoma, Na domešča strani teh istih medijev, strani teh istih politikov, pravzaprav islam. In to ta podvojitev, se mi zdi zanimiva. No, to omenjam samo zato, ker želim poudariti, da slovenci imamo tradicijo v fobijah političnih a, in smo dobri, iskalci, sovražniki. In to je morda en, eden od načinov, kako lahko razložimo. Zakaj je ta fobija ali pa strah, ali pa sovražnost do tako zelo intenzivno, Ne trenutno, nesorazmerno, glede na to, da ostale ne ostaja v našem prostoru? Prišel sem samo pozoriti, kar tudi samo iz konca, ne le zlatiste, ali beguncev, z ljevičari, z komunizmov. Spomnim se iz jale pač nedavnega Orbana, ki je specifično uh, lociral uh, begunce kot neke vrste vrožje in ljivi, levice za to, da bi ogrozila oziroma spremenila oziroma osvojila oblast v če ješ kaže slavo in takdaj. Zdaj bo pač svoje omigranti, tiste vrožje, ki bo ljevico, reč kot komuniste, <laughs> pod literjalno z eno oblast strani. Mm -hmm. Urbanizna. To je ta politično nadgradnja. Sprej kombinirata se dve fantazmi, ne? A, proti levičarsko-komunistična in proti islamska, pripiše se levičarjem in komunistom, da islam instrumentalizira za dosego svojih ciljev in ti ti dve paranoji ne? nekako kombinirata in najbrže kot rečeno, ko bo prišlo v Ljubljani do terorističnih napadov, bodo džihadisti z roko v roko, z slovenskimi ultralevičarji to izvajali. Zelo zanimivo je bilo vsa tisti segment, mi dostali zanimljiv vse, ko ste prikazovali slike in tudi ljudi, ki so izrazito izražali soražni govor na dan tem. Zdaj, če zanemalimo dajstvo o neskomčnih lahkotnosti in izrekanja nekaterih stvari, o tem, da naj pride slavniji pleskar razaj, o tem, da se naj mnogojič vzpostavljajo instituciracijska trgolišča in podobne. Glede na čisto hitro teksto kritiko, na njihovo konstrukcijo izražanja, njihov stavkov, bi bilo zelo zanimivo vedeti, kdo so ti ljudje, kak še ni imala stopne iz oni o nacionalnem o nacionalsocializmu, fašizmu vedo, A, a da vidimo, pominji, da dobro, da se zavido, kaj pomeni, da za v nas socializiji ne samo kot politična endoviranost, a potem tudi vdejanje ne zazeljeno, po mojem pojegu, ne? In zdi se mi nastop čas je ne vzelo, o čem govorim. Kaj je pa tudi posloženo nazvarno? Ja, ampak to je slabo upravičilo. Ne? A, je slavo, je. Na dve jih ni mogoče upravičiti te starište, podobno kot če bi Nekdo nekoga ustreljal, potem pa bi dejali, pravzaprav ni vedo točno, kaj je naredil, ne. A, če bi bil bolj izobražen, mogoče ni bi streljal. Ja, seveda lahko domnevamo, da nimajo tega zgodovenskega spomina, ne. Ampak to, kar je zanimivo pri tem fenomenu, je Slovenije, da se je nekdo potrudil in je našel imena in primke, jih opremo z njihovo fotografijo in podobo, ne in na ta način omogočil to neposredno identifikacijo. Se pravi, če bi to živstvo, če bi policija želela ukrepati ljudi, ne lahko. Ale kaj se je zgodilo? Ne? Zdaj, ta avtor Slovenije je pa seveda svojo strano kino zaradi česa, kot veste, kazenjskih ovad, ki so jih sprožili ti isti pogumdeži, ne? nekateri tudi, kot ste videli, to počnejo reflektirano, Vedo, da to je sovražni govor, vse to vednosti imajo, ne? pa vendar le se spuščajo v takšne ocene. Ne? Uh, in se je potem, seveda, da, da je varuhina človekovih pravic in poblščenka za dostop do javnih informacij presodila, da z to vrstnim uh, objavljanjem javnih podatkov ni nič narobe, ker to, kar je zdaj vzel namreč. Uh, Ta avtor je preprosto njihova izjava na Facebooku, potem je pa na profilu dotične izjave poiskal primerno sliko in jo dodal zraven, ne? tako da takoj vidimo, kako v živo zgleda ta oseba, ker, ker je eno in drugo javni podatek in to celo po, bi rekel, pravilih Facebooka. Spre tako citat, kot objave slike javni podatek, jaz mislim, da se pač... Uh, Ta avtor te strani prehitro vstraša v enih kazenskih vod, da nas obišče v te vodbe, ne bodo imeli nobenega temelja. Ali ni to pisanje na Facebooku, samo neki vzgip, celo skip, pa v nekem stanje iracionalnosti? Ja, gledite, vse sem prej rekel, ljudje tudi ubijajo stanje iracionalnosti. Zdaj, kaj bomo rekli? Bomo rekli, je ga, ni bil stanje iracionalnosti, pa jih je deset let bil. A, mislim, kaj je zdaj ta točka, ko smemo upravičevanja? A je to zdaj oblika upravičevanja? Mislim, če smo psihologi, poskušamo razumeti. Ne? Če smo psihologi, seveda, gledamo to celo psihološko dinamiko in sliko, kaj točno se dogaja. Ne? Ampak, na ravni upravičevanja ne? in ne? pa se mi zdi, da ni upravičenja. Ne? pogodilo um, na kavo, na pivu, ampak tko je. Zdaj yeah. se z njim pogovorjilo bi mogoče, imamo vreč, vrati si nekaj sliko od stvar. Yeah. Jaz bi, jaz predlagam, da bi se tožilke in tožilce tako na kavo z njimi <laughs> dobili, ne. pa bi se povedli. <laughs> Kolegico, jaz se popolnoma strinjam, najboljže bi vsak z njimi malce milo svoje stališče, pa eni taki kavi. Prekupi kakih Aha, to se pre... a je poanta o tem, da ti ljudje, ki kaj takega menijo, menijo samo v virtualnem svetu, v realnosti pa tega ne menijo. Ko se med samo pogovarjajo konkretno. Jaz se bojim, da ne ne morem srediti, ne, da je če samo govorim kot dodatek v zdravu, to možno tudi, samo neki trenutni vziv iracionalnosti, ki ima premalo nikega znanja ali obida za nekaj drugih, ne, oziroma veširša slikov, tako tma ima Žižek, ne, mogoče dvečki, yeah. on je mili znanje, tako ima on, ne, ne bi tako sovražen pristopni, ampak... O, oh, je še mogoča... dobro primer, ne. <laughs> <laughs> e, jaz se pobano strina kolegica. ja, To je naše edino upanje, da bi jih v normalnem pogovoru lahko prepričali, da ne potrebujemo Hitlerja. To je naše edino upanje. Samo malo malo vtečni, da zahebo očekajo dobajo, ker tukaj politica mislijo, da še je nekaj editevne in da vziroma status izjaveh in editev nekaj, da govorijo s dolesno obranova se da se je ostali potem pa na Facebooku nekaj napiše, da je to malo po medij, ali pa je vendar ki je javno, skupci, njim obrvati da je mogoče korekica mislila, ali pa krati mislila, če je morda nekaj Glej, teh izjav najbržo doben, če izopisnik Andrej. Ja, Andrej. Kje pa lahko pričakujemo ta tip izjav? pokolimo jih, plinske celice, gamat, postreljajmo. V, čas, v večeru jih ne moramo pričakovati. Ne? Pazi, v množičnih medijih ne moramo pričakovati. Če so zrečenje v dnevni sobi, nekaj ne bo rekel, da so sovražni govor, kar je gre za prijateljsko zbenjavo kolegic in kolegov. Ne? Mislim, kje pa jih lahko pričakujemo? No, Socijalni mediji, Facebook je sva, socialni mediji so Takšen medij, v katerem mislim, da moramo take izjave spolno resnost, to Mislim, je zelo žal to, da so na Facebooku ni dobene posebna ališevane korišče, po mojem mnenju. Ja, res je zelo da se to je institucija, da pa če še nekaj ljudi, res upam, da bo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 če neka osiba nekaj reče, pa je tukaj prijatelj, ti dejansko, veš, da on treba, ne, ne, zelo, njega, če pa to tak, pa je, no, to širše, to priznavam, to ne, ampak vse, no, moj ročtanje takšno, da dosti ljudi uporablja Facebook kot neko sredstvo svoje komandljivosti, ravno k tem, krenili, ki ni so, nekaj posobnih debat, ne, In potem svoja taka vzgiba, kakorkoli ta mišljenja izražajo na pač način. In to resno, koliko je to treba prepovedati, koliko je vredo, če se to prepovedne skupaj drugo. A kolegica, kateri katerem mediju bi enaka izjava po tvojem imela bolj resen status in namen, kot ga ima na Facebooku? kaj je? Kje pa bi, kje pa bi morala biti? Zdaj izbuk je, zdaj ta Ja, zdaj, ali bo na vprašanje, kje bi morala biti, da bi namila ta je sestavlja? na primer, ne nikakor, na primer, večer, ne, tam v koncu, iz ma ima v teh nekaj večjo težo, ne, ne na to, ko ima Ampak To pa en Facebook, ki na face si ni početi zatočiti. Ampak tudi vrednik miholi ne bo tega objavljeno. Ja, ampak vidi, da, da Facebooku je danes ja. editalet gospilniške e, debate se upogovarja, te da, mislim, še, da, je komplet, da ima, da te ste vredni ko so šli Zdaj, če, Darko, samo hipo. Sprej, argument je zdaj naslednji. Ker so ti primiri sovražnjega govora objavljeni na mediju, Facebook, jih ne smemo ali moremo zares, resno imati. Vsaj ne v tej meri kot sicer. Je to argument. Definitivno, definitivno to argument. Kaj, ali da, je to dokazuje, da nimajo statusa sovražnega govora, povarkvanja? Glej, ok, ali pa mnogo, um, definitivno ne moreš tako in tako. Glej, na internetu, glede, jaz to vidim vsak dan, na internetu, na Facebooku, imaš milijone folka, ne govorimo o sovražnih govori, politike, ki širijo take razloče, pa take nereske. Na primer, o znanosti, ki trpijo, da je zemlja da se pa če se sonča vmikla, variante. In tukaj se ti tišti, da je to, kako se bo zgodila, da bo se da vse idiote, razumete, vse funkcionira, da je to racionalno. To je za težko, to je tudi zelo malo. Ali pa se rečeš ti za neko totalno neč, gorino snoviš. Hvala. <laughs> neko totalno uh, uh, mreko, uh, moralno autoriteto in na nekaj prepovese kako ote. Jo, jaz nijem bo... v tem oči bil, pa Od, tukaj, ne, ne, ja. do, tak, da bi to bil. Je bi dejansko vsak ki ga daj, idiota, ide k domov, ga... Ja, no, <laughs> Kr дрjona flinskulm kuklu objavi, ne samo� querge s sevedaimizi dronenca intervijo z daja viš te intervijoji, ali pa positiva... cilj se In samar ko iz svega izrovin dragoj se deanskова, bla, bilo je In Saj potem reči, da Govorijo o umosti in govorjene. Ali govorijo kakšne umosti, ki lahko pozrošijo življeni na njem, resno šlo. Torej, to ima nek drugačen samost od tega, kar nekaj če je, kažem, da je tudi, ki si, na primer, na da bojo bo naredili napade, da imajo noter note, pa, pa, pa se edi vikar, bojan, na svih, ali pripravkih varjanta, to je ni relevantno. To so pa dejansko naredili napade na, na Heptora, v Parizu, oziroma, ja, pa, pa, pa, pa zdaj, ne, v note, je to ni svešo. To, to je v grožnja družnja, ki so tudi zdašili, možete nekrati. Ja, pa to je argument meni uprit, kako lahko, moramo tako zdaj resno naprati. Darko, Tarko. Samo spavljeno, ja, no. da no, se poče, ne Neslim, tam, tam, morali, mislijte, mislim, da se boži zna sam, kako si voli ampak ne je tako, to torej, ne je se jih pa, je hiper mi je, znam, da beseda, tisnjali, da bomo imeli pa, Ujeli, palika. Eh, najprej samo, kratko dobro, v rovretu, ki so predvjelikov, urba ne, z veoma, celo rado, in sicer ne bomo senečkih politikih paketov tudi v ki tureko, da če bomo mi migranti, bodo ti za Ne. Torej, demo, demo, demo mač, uh, uh, brilica, ne. To to je torej ne. Posebno uh, se nekako vse teoriji strinjam z trenutno slovenstvo, tudi meniško spomenajo, uh, glede, bom rekel, bo ne sevrašila govore, ampak ne spremenila govore, slovenska je zapomenada, različe ta da se spremeni, mislim, da, da, da, da, da, da te, tega koncipta ne, ne priznava, ali da je spremenila se, ne? ne priznava, koncepta česa. je, da je Ne omenja ga na ta način, ko eksterminus ja, tehnikus Programo to je bilo zelo kratko, uh, torej zelo kratko grožnje javnega reda, zelo zelo kratko in pokretno, jasno posivanje uh, k, k, k nekim nečem nevarnemu dejanju. Ne? Zdaj, jaz mislim, da, da če, ljudje, re, če bi ti ljudje, če bi dopolnili svoje zavese, jutri res dnev časopisnik, pojdite v Univovcah, uh, uh, se bomo dobili pa bomo pretekli preteklosti kar Da bi pa to, to šitejansko dejansko prekoračili mejo. Potem je seveda popolnoma prav, prepišeno, da da bi to pa ne marajo, kar ti išel. pišijo. Če pravi, ali bi vi kot policisti pravočasno kar koli naredili. ne? Um, no, spodobno, spodobno, uh, uh, je, da se lahko s podobno interpretacijo recimo do nas, da se jim reče, se ne strinjaš. Uh, ampak potem je to vprašanje, ne, so račni dobro srcinirati, da ali ne, in na takšni način. Ne? Ker recimo torej to, kar se pri slovenih dogaja, mojo vsem vnemo je, uh, da je to uh, skrajno vprašnjivo uh, zemitev, da pač poskuša, dobro, če zdaj zame, če spremimo tisto, da je Facebook neki javni forum, je to mogoče nekako spredil, kjer sem se mi pa zdi vse eno čutno in se poziroma mi moti, da na takih svedjeviški način, kjer je s srvotilnimi stebli poskušamo tiste tudi tih zadevom ukrepati in da drhav ne pa, ne pa, ne pa, ne pa, pravo ukrepati v tem zadevom, ne. Ja, očitno zato, ker pravo ne ukrepe, ker nastopajo tukajni srvotilni stebli, ne. A, a, odgovorim zelo na kratko, ne, Darko prvič. A, jaz se popolnoma strinjam, če bi v, potem sovražni govor opisalo zjutraj ob, ob petih se dobimo pretreto gimnazijo na Svetski z grabljami in puškami, ne, bi to absolutno prispevalo k temu, da bi lahko takšen zapis prepoznali kot sovražni govor, najbrže. Ampak kot rečeno, tista ekipa, ko bi to pisalo, ne, bi najbrže to zapadilo kakšnemu drugemu kaznivom dejanju, ne? recimo ogrožanja varnosti, tega pa tega, in ne bi bilo več po sebi samo sovražni govor. In to me muči, ne? kako je možno, da sovražni govor kot kaznivo dejanje potem tem 227. členu nikoli ne more nasebno nastopati. To mi govori o tem, da je lestvica prepoznanja sovražnega govora v Sloveniji postavljena previsoko, ne? A uh, celo tako visoko, da številni domači ustavni pravniki na vprašanje, recimo, posedijo se studio City ne, in se vprašanje glasi, ali nam lahko navedete kakšen primer sovražnega govora Slovenije zadnjih desetih letih? ne znajo govoriti. Preživimo ene takej čudoviti demokratične skupnosti, v kateri sovražnega govora ni, ne uh, uh, in, in je preko slej sovražni govor podoben tisti pošasti loknesu, ne, ki maha svojim repom in nekateri pravijo, da obstaja, večina pa pravi, da največ obstaja. Se je res tako super, ne? da sovražnega govora praktično, tako kot pošasti šasti zlog nesa, dejansko ni. Ne? In druga stvar, če nekdo pravi, da moramo popavniti te primere sovražnega govora za Facebooka z nekimi konkretnimi namigi, da bo prišlo do kaljenja javnega reda in jimu, ne, Potem bi jaz, pravzaprav proti tistim, ki pravijo, da je Facebook inferiorna oblika medija, ki ne smemo preveč resno imati, rekel isto. Se potem tu žilec lahko reče, prostite, tam piše, dobimo se tretjo gimnazijo ob 7. zjutra, ampak, pogledajte, se je samo Facebook, se to ni resen. medij. Torej, to po sebi diskreditira, a bi rekel trgitev, da gre za svoražne govore. Veste, Hočem reči, če čemo ti tist, da to stališče, da so pojavili sovračne govora na Facebooku manj pomembni, zato ker je to takšen tip medija, ki jih ne resno je mat, potem se to po sebi diskreditira. da na Facebooku, se to vzame, tudi tekst Ampak uh, sankcije, kot so vlažni ne tebe zanima. Kaj je Jaz nimam svojih predlogov, uh, uh, sekati, kaj roke, člene na uh, prste, na, na, na roke, ali kaj. Ne? Pa pazite, 270 člen mislim, da uh, predpostavlja zaporno kazen, pa uh, finančno, denarno kazen. To je že vse določeno. Vprašanje je samo, zakaj ne prepoznamo sovražnega govora v tem členu ali je s tem členom, ali reč živimo v precej veriko toleratnih skupnosti, ker so vražen govor pravzaprav ni, naše presoje so pa preveč napitnjene in tudi to, smo pokazali, pravzaprav ni bo vre kaj. Ja, Uroš. Zdravlj, jaz sem se kontrolizira v urani norove, z nomenom, da pokažemo resnost Facebooka. Kjer se pridružijo, ste bili in mi smo o tem. Ampak v se te izjave, Ne? Tako da, ja, uprejko prepovisljom posvorašnju sovodno govora, ne, uprejko tudi, tudi sebe. Tako da, pa, pa seveda zamisliti, ne? kako bi izgledala recimo v uh, revoluciji tako cenzuro, no? vpre, vpre, postavki, da bi imeli in tako dalje, ne, No, no a to je bilo odgovor na moje, pa je bilo priloženost pravduvinja, jaz mislim da odvaram ja sem Jaz sem argument temu, da to je narodnevarno kar se podraja in da ne moramo minimizirati min min vsem, min min da to pravamo pa kot gostilniška spada, kar se meni to je argumento. Torej, gre zelo resno spala. Ok, kakšne so rešite, o tem jasem bilo govoril, lahko razpravljamo, lahko in lahko razmišljamo, ne. Torej, verjetno v tem smislu, jaz ne vidim, neki samotilni steber, to, da so ti ljudje bili na ten način uh, javno predstavljeni, sve so sami to napravili. Sami so dali svoje slike in sami so dali svoje izjave in so, so na Naplakati so natisnili pa svoji dani na, na stebe fizično. No, program, no, je. Dobro, dobro. Ne, se pravi, to ni cenzura, niti ni sramotenje, če se to, so oni sami bili pripravljeni javno to izjaviti, to je to, kar oni so bili popularizirani te okay, strani st, st, in niti za to počevi. Ne, se pravi, nije to vse reči, da je, da, da je to prava rešitev, ampak zopet to nima tistega negativnega uh, elementa, ki ste ga da je to cenzura. Uh, in cenzorov. Uh, no, pa prej, prijetno, ja zanimljujem, ja najbolj valjano uh, varianto rešitve, da se dejansko tem bori, da kaj sem narod, da se piše in, in, in sliši, kaj narod, da da to postanje nekoglasne. Kako? Nesprotna nemesl, da to zelo bolj tino, bolj neopasno. I v tevi problemi, Če postane nek tis da je dominantno skališče to, da jih je dobeva, potrebno odpraviti v uh, uh, linske celice, to mnogo že nima vhit, če to gre v kosne in, in nasprotniki so preveč tino, ker so tini, on da je to del demokracije, da samo sve na, na, na prilico govoriti, kak goli in za vdihno, za raditeta, potem smo v resni njenakosti. Samo to Se bojno strimlja stano Uroš, do zadnje besede. A zdaj, Darko, ti, ki se ne strinjaš recimo z Manom in z Urošem, pa tudi deja, se si deja, ne zraven. Ne. A vam zgodno stano vprašanje. Recimo, da imamo neke dobre utemeljene razloge, da ta sovražni govor, ki smo ga tukaj predstavljeno na Facebooku, označimo za nekaj, kar ni za res sovražni govor iz razloga ki je lahko zelo različno. Recimo, ker to ni in ne vemo kaj. Ker ni tako zelo pomemban, medij medi ne vemo kaj. Moje vprašanje je, palce je drugašno. Tudi, če se strinjamo, tudi, če se jaz strinjam, za tem, da to ni primer sovražnega govora, ker imam tako visoko postavljeno mejo za sovražni govor, da to, da to pade ven, a mar se ni trije ne bi morali strinjati, da takšen tip diskurza prispeva generira, reciklira, spodbuja sovraštvo med ljudmi. Navzljite mu, da rečemo, da to ni sovraščni dovar. Da prispeva k sovraštvo dobegunca. Se strinjate ali mislite, da ne prispeva? Uh, uh, sicer si nekaj bolj, ko narodi predstavljali argument, argumento, ko smo to, nekaj, kar ga nimi tak, ne. ne Ampak, da um, um, tako bom ne, ne? ali to, da je recimo nedoro reče, Projekti, sds skrame, ne? Politiki, ki so zdaj zelo raznami, predvsem politiki, za vse so bili, ali to uspejo, da so Vsi vemo, da so republikanci, pa tudi napadini na politike, tudi nekaj stanja. Recimo, nekaj v nek, so eno političarka zavodili. Razglasili ki tudi ne? da svoboda Svoboda da, da, da no, se, pra, ni, ni, ne dobre, še ne vrjamo absolutno, da smo do govore prišajnih tih, ki potem to, to, to mejo. Um, vprašanje se bi rekel, da če prihaja do nekega nastavnega ščuvanja, ne, potem ti so mogoče te elementi, da obstajte konkretne nevarjnost, če izpomniti. Zdaj, tukaj vprašanja, ali se smo naše, naše naš prav nekrat, na to pravočastno odzval, tudi samo menim, da smo rekel, da je to pravočastno. Tako da tu, tu je problem. Ne. Zdaj seveda a, a, druga, druga zadeva je, da imaš v demokraciji, pa, pa tudi a, pravico, da si idiot in da pasiš v sredinju. In da zdaj pokažeš, kaj si ti misliš in da drugi reče bi sebe, da zdaj pa vedem, da ti ga želekaj imorijo. To je tudi, tudi ena zadeva, ki je pa recimo nismo inni. No, pravico do idiotizma ima vsak, ampak to je nekaj več kot idiotizma. Na, pa je problem. A, a. To ni samo diotizom. Ja, ok, bom so v so, ne? Kot so v da bi lahko ali pa mi ne bomo tega problema rešili. To bo policijan žesto, Zdaj lahko pa gibamo, zakaj se ne zganja? A, Friderik, ja? moja je Zabeležili, da se izglede, te dneve, v tem, da človeku, kdo da da je bil in kdo je bil in kdo je se in kdo je da in kdo je bil in kdo je bil in kdo je bil in kdo je je kaj so drugi kaj smo mi pisali v kandlerju in mestnih svetnikih, na Facebooku te, pe, te hitro zanese. Zato, ker Facebook je, je, je medij samo konocije. Ljudje tam pišejo v komentiranju, zato da je kdugi všečljajo. In če nekdo pred tabor nekaj pikrega rekel, to bi še uslušali preseč. Ne? Tako da ne moremo, z tega, kaj ljudje na Facebooku zapišajo, vzeti od uh, so ali neugni, ali pregovni, ali so vražni, ali tako Mislim, da je to, da je toliko ljudi po tem, ki se upravičilo. In so rekli, ne, da jih zaneslo. Mislim, da nekaj za naoščeno, ne gre za to, da so, da so se zavedli posledic pa so ne, tako kot tudi so ko so na sovišču, kot tudi obvetni svetuje, da se upravičilo, tako mi se že nadil, da ste si prostil kazno. Tenagija. Mislim, da je res, res zato, da se te včasih tega na resno doživlja. Torej tako da mislim, da je bilo, tu se z, da, no, ne strinjam, da lahko nekoga. Mislim, da je bila Slovenija da čisto pravi odziv. Da, da to izpostaviš, da se strinjam tudi z overšene, da to je problem družbeni. Da Mislim, da ne moremo mirno gledati ljudi, eh, tako vsak ta, ta izkust postaje nekaj normalnega. Čeprav ne, da ste višče je, da da se tam zdi, da je bilo nekaj zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo nekateri res pomiselnost, <coughs> nacisti ali ksemafobija ali tako moram, nekateri je Tako ne? da mislim, zovirja, da okay, uh, o iskanih prapatu in na stemelj nisem več tako pripličam. Ampak tudi tudi ljudje bi trebilo pozoriti, da si jim absolutno ampak je tudi možnost, da, da se okay. in upravičijo. Nekateri so ne vem zaz, se Zdaj, še se to je Hočem samo reči, Facebook je gostinejško, je gostine okolje, ampak z, z svetovno, s globalnim poslušalstvom. In tega se še vedno ne, ne zavedamo. Ne. Ti lahko ne bomo, ki je, je, je član isti Facebook skupine, Mo lahko nekaj, kar da je dogovito, odvrneš, Ampak milijon ljudi lahko po to posluša, e te misli, da tem ljudem to ni jasno, ne? da je na tem, bi smo ki so ljudi etnični? Oziroma, ksaj da No to greš, na ne? Za ni Uh, torej smo samo pozoril, da ne obstaja z dejanje sovražnega govora. Ne, Zato, ne, ne, ne. Sovražnega sovražnega govora ni. Obstoja reči, oniža, ni vse. Čten 202. čten se imenuje sovraštva, nasilja in destrbnosti. To ni isto kot sovražnega govora. Sovražnega govora je govora, ki raščovečji, ponižal in vse. Vsega se po tredinice. Tako da, uh, Seba zgrinam je od teh zapisov, ki je mogoče prepoznati verjetno znake spodbujanja in strplosti, vsaj kata druga, spodbujanja in sporaštva. Če, če mi reče, po spredniki je bilo treba, se mi zdi, da spodbujaš v nasilju, a, a se samo, a samo deliš svojem vedenjem. Mislim, <laughs> da to ni form vedenja. Tako za, da, če mi se tudi Uh, Mislim, da se reče orientiram na to, da je v glede primer primer sovražnje od dobra, če je bila to pamata, da je drživsko tu apsolutno uh, nil javljo svojo drživost. To je mora pamata, Ja, potem bi lahko bi moral reči, ja, veliko teh primerov spomnjuje znake, ki je bez nevedeva, ki ne, smo reče spodbujanje, javnosti spodbujanje javno sovražnja nasilje in jaz. Kot rečeno, na to bi morali pa mi na ko so uh, uh, tole, tolako, ne, uh, pa Mislim, da je ideja ta, ne, da uh, čim ti lahko nekoga spodbujaš, obtožiš, le do nasilja, ki prišlo. Takrat ne? pride do nasilja, tiste, ki so do nasilja, obravnava po en drugem členu, ampak tistega, če boš dokazal zročno zrezno, in mislim, da so in so bili recendenci da so imeli ki so in zročno in moralno Ampak mislim, da je nekako logika, če razumem, da je treba težko Pravna logika je ta, da ko se zgodi nasilje, potem lahko pokažeš, da je nekdo spodbujal k nasilju. Ampak, če imaš samo spodbujanje k nasilju, brez nasilja, tako to to ni kazneno dejanje. Ampak, če se obdimam, da se pravno na terenu. No, in to se mi zdi, da je to žensko finančno zelo konzistentno zelo spomenja na isto situaciju, ko so samo nekaj počeva prispevke in in je takratno doživstvo delodejavca, da ne moraš od to tožiti delodejavca, takrat, a pa ga volaš, kako čez desetetetja šel uskusiti pensiju, pa pogotoril, da nime upračili, takrat. Ne premajte za to, je, to je da to moraš biti, biti delansko uh, že uh, prizadet uh, za tem Torej, uh, mislim, da smo se malo preveč na Facebooku imeli, da dejansko to ni edino mesto, kjer se to pojavlja. Vsi forumi so polni tega, delno administratori to čistijo, delno ne, Morda mogoče nekaj druge menje postavljene, uh, ampak vsob, na vseh forumih se pojavlja to, da ljudje govorijo to in mislim, da je vse ni preveč tega, tega načina, takšnih mit, pravi uh, stališči Ne samo korup je človek pijan v svojih družbima, ampak je prosto tega trebač. In mislim, da je to trebno vjerovati na nekrižim proti temu. In to ni samo Facebook, kaj je to. Zdaj, Facebook, vlasti, ko zavljamo, pa vsak olupiš, vseh vse mediju, ki imajo skoda jezike, neko je je možnost, da, da dravci na, na, na internetu dajo nekako svoje zdravno menje, tam se navrdi na to. Redno, redno. Tako da tega je ogromno. In mislim, da reakcije niso pravi, da, da, da Ne mislim, da bi morali, da se vse to posodni podpisuje na ta Mislim, da bi morala biti neka reakcija, ki dejansko pojasnjuje, zakaj je to ne. Mi pa nekaj gremo v dvomih, ali je to no da bomo vseeno spravo, vseeno je Družba, za družbo se dva. Ne? Mislim, mogoče, mogoče samo kratka a, a replika, Friderik. Jaz se sva ne strinem s tabo. Mislim, da si vrahem protislavju. Po eni strani praviš, pogledajte, izjave na Facebooku zaradi medije samega, katerem so izrečene, a, ne morejo šteti za pravi odrasov vražnega govora. Zato, ker se bo postilniške, zato, ker je okolje no, je tačno. Vse, se, se izjaviti zelo malo povijo o človeku, da na trenutku zapisal, samo zanima, ali na sodišču lahko štejejo, za so Ražnjogoro ne. Zdaj, če si ti sodnik, smo razumeli, da boš imel, ampak če bi prišel potem, jaz se razumem, da če bi ti bil sodnik, bi imel zelo milo roko in bi takšne primere v praviču, rekoč, veste se razumem, Facebook je takšno gostivniško okolje, v katerem se človek malce zaleti, tako da vam oprostim te besede. Tako, z pozicije sodnika bi to seveda ti najbrže vse oprosto. Ampak a, po sebi, če bi tista izjava bila izrečena v parlamentu v strani poslanca, pa domnevam, da ga kot sodnik ne bi oprosto. To je zdaj ta razlika. Pre medije tisti, ki po tvojem mnenju naredi za izjavo za manj resno, za manj sovražno in tako dalje, ne. Ampak jaz mislim, da, če po eni strani to trdiš, po drugi strani pa praviš, prav je, ne? da so se znašli na sremotivnem stebru, prav je, ker so prekoračili neko mejo, potem si v nekem protislavju, kaj ti ne moreš krati reči, da imaš zelo veliko tolerance za ta gostiniški diskurs, krati pa postaviti neko mejo in reči, prišli so čez mejo. Naj? Tu se mi zdi, da a, a, a, če, če rečeš, što je gostilniški diskurs, potem moraš imeti a, maksimalno visok prak dopuščanja za ta diskurs. Ti ga pa očitno nimaš, ti bi imel boj. Ne v disremotivni stej, da bi pa rekel, gre za gostilniški diskurs. Tu ne vidim hude, ko pa da se To je vedno laže reč. Naj? Kostilnički okolje kako, kako samo pomaga pojasniti, kako je mogoče, da ljudem kakaj ebederije prezledijo, oziroma, izko Aj Ebederija, ja? Tako je šlo tukaj učiteljnici pred 14. ljudmi za in svi o nekajče sočakega. A resno? A ti to resno misliš? Sprej, ti resno misliš? Mislim, da ne povejo, da ti ljubi ne poveša adnota Hitlerja. Jaz sem tudi na psiholog, ampak sem v oh. poradnih krejzbuka in vem, da če ravno se previdi, ker se zavedam, da ni mimo grede v kakim zapisu, lahko zadošiš pa z njim odrejanje, prevedanja, čisto, čista tudi. Mislim, to je, to je pa res zdaj trenutek. Mislim, ve, kako, kako mene včasih da, da, da, da, da ne ne samo ampak zapisal, da se to zasluži. Mislim, da je, da je, da je podobna, ne, podobna mentaliteta drugih Facebook uporabnikov. je, da te komentarji drugih te zanese. In to je, je bilo tipično, moraš povedati, kaj nokom je bilo poročilo o tem, da so tribunci zaždali še tukaj, Ne, ne, ne, ne, poročina, za vse ne, vse je zraven. Proč je to nekaj, če ti je to ti je to nekaj, če ti je to je to nekaj, če to je to to če to to poročilo se začeli so kratkimi in potem se začelo tekmovanje globo. Dokop kako dobro opisujejo komentarje, ne? zato da razumete, da kako se vas bodo in tjes morate poznati kontekst in uh, mislim, marsik kontekst so slovske literature o tem, da sad od nas iz posamečnih neumno splati ta minuta To je, vsi to je dionoza, proti Zdrebov, zdemo. Zdrebov, zdemo. Zdrebov, zdemo zaves, da, Po tej te logiki lahko predvičiš sovražnjega in v parlamentu, in na znavstvenim simpoziju, in v review Science, kjerkoli. Te ja, ja. Jaz sem, ti, jaz sem te rekel. Če, če so ni zna, kaj, zbira, da nasilja, Ja, ampak, bi Vse to, kar pa zdaj poje po sloveništvu, okolje, to bi bilo reševalno kazni. to ne pomeni, Smok, A, spred, nisem specializ za to, ampak definitivno je problematika sovražnega govora silno pestro regulirana v vseh a, evropskih državah, tako ali drugače. A, ne bi vam znal zelo detaljno a, a, odgovoriti na to vprašanje. Mislim pa, da a, ne bom, ne bom rad. Hoto sem reči, da je pri nas malce slabše kot druge, ampak bi bilo tako na to žogo, V nimče je naj svečenja na denarnah mislim, da je v prejši tedni. Uh, en upravit je napis, v komentarju, kako bi bilo misli, da in je nakrat zasoljeno denarnah Mogoče bi to zanemljivo, če to pa zna, ali pa se bo želel spet se zanjiti, tako so zakorni zavizniki v njenim procesu po drugi svetovni vojni, ko so s, delali, ko se vse vse sistem nazizma in fašizma, fašizma predeljevali gebrsa, njegov sistem je, da se je odobahnjeno vse bodo. Ne? In tam je kar dosti zanimivi stvari. Če pa koga še kaj bo zanima, pa da vemo, še bo kdove predstavske revolucije. Zdajma, o francoski revoluciji pa je on že pa pošeja. Potem pa tukaj je, ko je ga rekel, ne? potem pa res vsak čovek prestopa, ali izredno vesel, sreda tistega, kar lahko tukaj najdemo. Ne? Tako da, da, da, to ni nič novega. Tam so neke pravne, kateri nije bile postavljene. Dobro, kako so se izvarjali zaradi politične eh, konstelacije eh, in hladne vojne druge vzdobbe. Tako ne? so zanurje, zdaj jaz pač nekaj s tem zvarjam. Tako da, pripoložno. Tako vsega. Sme se rekla, da je ena sva vizirno vmuti, Človeško bitje ima, da se pravil doča, piše še govori na podlage razloma. Če se nekaj zapišem, ne vidi na to, da je prezikud največja greznica, kar jih je. In jaz sem prej momentala, da te greznice so delovala rejz koncentralni so žele do živa, nam še nekaj časa veliko živela. res tega. Predvedevam pa, da če ti nekaj zapišeš, kamukoli zapišeš, mora tem ustaviti. In mene se ne zanima domeska zdovanja, ki sem tam pljuvara, ker imam samo svoje težave, svoje travme, ki sem zelo dooprastavila, ali kaj je zravo jaz, da vse treba pobiti, sva ni tako preprosto, ni tako dostavno. Če je zrečen, če se piše, <tus> in zakaj za tem skrimimo? To je moja zjava. Mene začistničnega njima, kaj to je, to je pol razporač, što kaže na moja nepodaganica. Zmano no, je pač tako, jaz tako mislim in poza temi sovim, ne govorim o sebi, govorim o vseh, ki je zapisali vreče, in meni se torej razmišljali, kakšen pač zdi čisto v Ali mislim tako in da tem sve, ali mislim drugače. In kar mene skrbi, je res ta strahotna, netolerantna in uskrpnost do vseh in vsakoga. Do vseh in vsakoga, za Slovenci tipična in zvotnočena, nažalost. Se pravi nekaj, kar mi po mojem proti tem vsem inov en problem, Samo potem se ne zgovarjate na Facebooku, da se najslučajno slučajno čirku uspela premestiti me tuha nekosila skolice, tja. In sem rekla pa, kaj ne more biti novinarju, ki je zavezan profesionalnosti, da se gre in podreče v nekaj, se ni pusti in ni maškarada in baravira, koliko in, in gorkuma ko ne moro. Tega zdrav človek, ki zravi pamit, da ne moge novinarja. Ta obreka znamen je znamenje ničesa, nekdo je vpračal z nekim namenom in jaz se ne morem biti za maškarado, jaz se pač tako razumelati. Malo se bo obitna, malo se počuta, pa da v žalost s tem v svojimi stranišči ne z njima minimalne tega, da je ne gorejte napisa ponove po žal. Se je tudi to koga, da ga žal, da je manj manjška ev. Ni se tako z dobre in rečen, da je to, treba tega popita, mora biti dan. To ni izglava, da mora biti malo posirati pameti, kako bilo več odkure, da verjetno imamo. Za te reči gre, in ne zve, da je Facebook ne ves imeti. Polno ljudi visi samo na Facebooku. Kaj se za mnenjusim, sem, sem prej povedala. Zato tam ne visim. A tam priredih tam visiramo, sledijo. In jaz mislim, da ima hkudo težavo nekdo iz pove, kaj je lajka všečka postavenstvo, če zelo je eno in drugo v utarstvo. Če v utarstvo izjavljene, jaz potrdim. No, te bomo bilko ne bila, ne? Vse, ko smo iz pa že zve, in upam, da smo. Vse ve, kaj je, kaj in kaj je bilo. In, in. in da prosto temeljino, da um, smo zelo malo šokirani nekaj po in, nekaj poenostavitvah in nekih čudnih pričev, zdaj pa vi, ne, ki ste tako zelo rekli, da lahko srbi lepo, zdaj da se preves, lepo, min, tudi glede razveja. Na, na karice je najverjetneje. Vi pa, da ne bi, no pa se kaj to ne gre. Če se dalce v čokolado pomoč, je čokoladna. To je vse, kateri želi reči. Sve so preproste, polno letni smo za in za slojniki, kar še je dostali. preproste. Oprostite, pač, da se vse uprasljila, najprej se nisem nameravala, mog izgovor, da je nekaj greznica, če vem, da je greznica, konušajo znova, rač. In zdaj, vse, enkrat je, na zvoti, drugičnost razsvetuje, tretičnost, ne vem kaj, Hol pa, ko pa niko da ne bi pa Vsi nas učijo in otroke učimo od male, da kar je tam, celo policija nam to pove, celo lasnik Facebooka nam spode, dopoveduje, pa vsi ostali ljudje tam tudi. Torej, če se nekaj napisalo, ki so oni izbrisali administratori, vsi živi so izbrisali vedno tam, torej je vedno, da je tako zelo kratka. Pa ne vidimo kaznj na sodišču, podložilci, šfer imamo doma, v njena smo morali pogledati. En čist eno, že malo lahko, ali se sedela, ali bom, a kaj sem kar vključila, samo sebi sem odborna. Zato smo nekaj stovili, pamet, ne? so temu rekli. Pa če posira, če posira malo časa ampak zdaj se mi da, da smo malo zašli, eni rečeni. Samo sebi se dovoljni in se si da stojiš. Zdaj pa, a, a, si, ampak je bilo, da je Zdaj, zdaj sem v situaciji, ko moram kot gost tudi moderirati za in dajim besedo, ne zdaj bi jaz lahko rekel, dajo besedo samo tisti, ki se zvanjo strinja, recimo. Dar, se Zdaj, njimo grede smo že davno, ja, ja. to sem moral zavedati. Samo bom se okay. ne da ja. se druge delo, to se To, zato je, da je reč, da je da je da je je zelo malo nekje resite, da je to toliko novi in kako je to spremenilo naše življenje, pa to novo prišlo. Mi to ne vremamo na Ljudi, začin. In glede, da je eno mozgore, bo v strani se to čiste resno, ne? od do skrivniška debata. V druge strani, ne? pa verjavamo, kaj ne to piši, to je res. To, če se so ljudi zelo prijemno bistvo, stvari, pa to. Ne? Da, internet danes uporablja vsi, kako tudi ljudje, še ne rade, da ne bi rekel, ki so to tam na mrežu vlažili, ne razdelili, ampak internet pa uporablja, uporabljajo omrežja in potem tam segajo, da je to vse ali je to vse. In potem iz tega tijo, kaj iz je vse, no opi, kako je menje. Sva vejo, kakšne svoje, vse Zato je bilo vedno dobro, da je se problematično, da se jih kaj treba res če to vidiš, je to, je bilo ali bilo, ali pač bilo, ali pač bilo, če je tu poslanec, poslankar, brat, ali pač vseeno neko Ker je očitno, da je da so, nas pomoči, družba, bila je neke autoritete neke moralne, ki so bili napisani, ki so se vse se je rebral, Je pa pa on rekel, te, 50, gledali, je rekel, grej, dejam ti 15 oček, si seki eno, razumreš? In pol, pol do se je, je, on bo bo černi pika, da bo tako se bo obrlo, zelo če bilo Ti ga več ni in ti mediji, ti nam je nosil v sebi note. To je zato stalo tako, kako smo veliko zemljenica, vse zati noter, pa pa, smo različni, različne perspektive, različna dojedišče, kako kak vidimo to, je resno, je vse res, pa vidimo to, naprej glede, čiste, kako greš mimo, Je zato težko, težko za to morate, ne, če pokrejki ne realiziramo, ne bi ne bi policijo, kako to delamo, morate, mora pa, pa si zelo malo ostri klinici, hodiš gor, kdaj bo to postavljalo najkrat, avtoritarni sistem, potem in že tako, ko smo velik so ljudi vice, prakvaga, je odkrat je hvala, da bolj videl, da je to naredil, da se je e, vici, ne, ne, da, da. To niso bili vici, ne? Poglej, moj odgovor je, zdaj bom naredil še en argument proti vam zadnji vrsti, ne, ki nekaj skupaj mislite, ja. Poglejte, nedavno tega je Facebook policija prepovedala Facebook profil Zmaga Linčiča zaradi sovražnega govora proti beguncem in je prepovedala, ukinila Facebook profil Pavleta Ruparja, bivšega poslanca, zaradi sovražnega govora proti beguncem. Kasneje se je zgodilo, da, so, da se potem profil Zmaga Linčeča sicer nazaj pojavil, ker nekdo spet presodil, da ni tako hudo, med tem, ko je profil, Facebook profil a, a poslanca, bivšega Pavlita Ruhov, Gruparja, še vedno zaprt. Prekar zadeva notreno kontrolo Facebooka, je bila narejena presoja, da gre za sovražnjo bavo, da gre za hujskanje in sovražstvo. In ta prijava, ki jo nekdo sprožil, je bila sprejeta. Moje vprašanje je zelo nestavno. Uh, Narni tako, ne? uh, nar ni to lep argument za to, da najbrže vsaj Facebook, če ne tudi organi pregona, prav nič ne upoštevajo kot olajševalno okoliščino, če kakaj izjava izrečena na Facebooku. Ne? Meni se seveda zdi, da to je lep argument. Je pa res nekaj drugega da bi najbrže sodniki naredili razliko med sovražnim govorom nekega anonimusa izrečeno na Facebooku in nekega politika izrečeno na Facebooku in bi temu drugemu pripisali več težo. Ampak to spet govori v meni ki pravi, nehajmo se pretvarjati, da je Facebook manj pomemben, neresen v ustveniški mediji. To je zbog vsi zrk, kjer se simrati operacija, je v ene, dodatne ne, do treba poštevati, pa tega, tega, recimo, zdaj, še ne. Jaz mislim, zdaj, če jaz moderiram, nisem vedno, da potem, da moram počasti do